Біомлова Серде боплан опис України кількох провінцій Королівства Польського, що простягаються від кордонів Московії до Трансильванії разом з їхніми звичаями способом життя і веденням Боги. Я був повстанцем в козацькій борні. Славного Богдана, в визвольній війні! Навіть на страту мужністю йшов, Я був бостанцем за свободу влив кров Я був сотником у залізняка В гайдам мацьких загонах рука Крізь огнисту броні до бою мисну я був булстанцем за правду лип кров, Я був чорним ворогом покибним до тіні У холодного яру останні години Хто ворогу здався, кого страх поборов, Прийде болстанце проля вашу кров. Я був лісовим братом на Волині. До кінця опирався в червоній лавині. Від безсилої люті скажені в Людолов. Я повстанець 20 лютого на Майдані. Проти снайперів, перкоту та поліцаю. При напалм на броні запалав Я повстав за свободу, свою кров проливав Я повстанцем, залишуся аж до загину Не прогнати мене із своєї країни Щоб зрадництві випліт, у пайпло зійшов Я боюю на сході, Моя кров. Так я встану, сикить будь моя кров. Я встану за свободу. Тече моя кров. Переклад з руанського видання 1660 Шістого року. видавництво Фобстебля Київ ти рік. Найсвітлішому та наймагутнішому государеві Янові Казимиру. Ласкою Божою королю польському. Великому князеві Литовському, Руському, Пруському, Мазовецькому, Жмульському, Ливонському та інші. Спадковому королю Шведському, Кольському і Вандальському. Сір, навіть не простори, які нині відділяють мене від ваших володінь, не можуть перешкодити витвор... витворитворові мого розуму сколитися до стіб вашої величності. Як і літа, що сплили від як я сюди повернувся, не зменшили ревності, з якою я служив в вашій величності, і з якого час від часу проводжу дописувати деякі праці, що можуть принести задов... Задов... задоволення. Вашому розумові і дати корисну розраду вашим очам, щоб заповнити вас у цьому дієвими вчинками, а не порожніми словами. Беру на себе! Сміливість і безмежною покірністю і глибокою повагою надати. Вашої найосвітлішої величності опис великого, великої прикордонної України, що простягається, між Москвою і Трансильванією, яку Ваші попередники здобули 50 років тому, і в просторі землі, якої тепер стало настільки родючими, наскільки пустельними колись були. Це нове королівство за короткий час значно розширилося завдяки доблесті та мудрим вчинкам великого і незрівняного конець-польського Каштеляна-Краківського Краковського, коронова гетьмана ваших військ, мужність якого завжди поєднувалася з такою великою розсудливостю, що навіть із найнебезпечніших битв він виходив переможцем. Про це можу говорити з цілковитою впевненістю, оскільки був очевидцем упродовж 17 років, протягом яких мав честь перебувати на службі і у двох останніх покійних королів – батька і брата вашої світлості. За цей час я заклав понад 50 великих слобід, що стало начебто колоніями. За короткий час, завдяки розбудові за рахунок нових посланців, перетворилися на понад тисячу селищ. Щиро вболіваючи за добробут ваша держава, Населення цих слабід посунуло далеко вперед кордону ваших земель. І так ревно взялося обробляти ці ще народючі землі, що нині завдяки своїй великій плодючості вони стали найбільшим прибутком для вашого королівства. Це здобуття терни є незборимою твердині проти військової могутності турків і. Підступних нападів татар міцною перепоною, здатною спинити їхні часті руйнівні набіги. Ті вороги бувають прикра здивовані зустрічаючи у краю, який колись був тераном для переможних у ході свого війська, нездолану причину своєї ганьби і зонепаду. Саме на цій топографічній карті Ви зможете за мить зусібіч оглянути просторний край України, володіння яким для вас є і слава, і вигідним. І саме розташування зробити висваль про його значимість як з політичних, так і з державних міркувань. Ви, як ніколи, прагнете продовжувати цей величний задум, завершення якого може ознаменуватися ще однією перлиною. Каштовном оздоблені корони вашої королівської світлості. Міг би ще багато сказати з цього приводу та усвідомлюю, що розумніше буде замовкнути, бо побоюсь, що корисними порадами можу настановити ворогів вашої світлості, які неодмінно цим скористаються, завдавши вам шкоди. Отож, завершуючи, скажу вашої світлості, що той. Славний військовий і державний чоловік, непереможний конець польськи, визнавши мою старанність і терпіння, з якими я складав цю карту, був такий ласкавий сповістити про це покінного короля, а його світлость мав намір вшанувати мене значною винагородою. Однак разом із його кончиною Зійшли в могилу і мої надії. Та врешті ваша велична слава, начебто знову їх воскресила, сповіщаючи, що не менше от своїх згасних попередників ви огортаєте любов'ю осіб заслужених, а ваша доброчинність якого не оминає тих, хто зробив для вас користу послугу. Тому сміє вірити, що ваша світлість Володіючи не тільки давніми польськими землями, а й цією великою українською провінцією, до придбання якої я багато спричинився, здійснюють добру волю, яку покійний король, брат вашої світлості, справедливо виявляв до мене і поблажливо сприйме цей дарунок, сповненого безмежною поваги до ваших діянь. Щаслива повік! Називатися найпокірнішим, найсмиреннішим та найвірнішим слугою вашої королівської величності Йома Левасера де Боплана Шлюс Зміст Ай Ступ Цвай До читачів Драй Читачеви від книгодавця Фір Опис України на рікі Бористен Зивани в народі Дніпро чи Дніпр Від Києва до моря, в яке ця ріка впадає Фюнф, про те, якими ремеслами займаються косаки Секс, руська шляхта Зібен, повинності селян щодо панів Ах. опис Криму, края татарського Нойн, кримські татари Цен, про косаків Ільф, як дівчата залучаються до парубків Твольф як селянин може дружитися зі шляхетною паночкою? Драйсік – як відбувається весілля. Ферцик, козацька медицина. Фюнцік – фауна України. Зекцік – клімат України. Зібанцік – про те, як обирають короля в Польщі. Ахцик про шляхетські вольності. Нонцік – про звичаї польської шляху. До читачів, панове, я не пропоную вам карту, складену за чужими описами чи розповідями, а карту, яку я склав особисто внаслідок точних вимірів, що проводив у всіх закутках тієї землі, яка на тих зображена. Це повинно переконати вас, як у правдивості, так і в об'єктивності моєї розповіді. Брак вільного часу при виконанні відповідальних доручень під час воєнних дій, у втім краю змусив мене витратити майже вісім років, аби завершити цю роботу, бо лише принагідно я міг працювати над нею. Отож, насолоджуйтесь у вільні хвилини. Плодами моєї праці, споглядаючи зі своїх кабінетів цю гарну і довіжну країну, більша частина якої лише за моїх часів заселялася та забудовувалася містами-фортесами, кресла, яких я складав власноручно. Буду вельмі щасливий, якби ви Задовольнити при цьому свою справедливу цікавість. цікавісті. Читачеві, читачеві від книгів книг, від видавця. Дорогий читач, минуло 10 років. Відтоді автор цієї книжки попрохав мене відрукувати 100 примірників, які згодом подарував лише своїм друзям. Оскільки багато осіб Прочитавши книжку, поважала її не тільки приємною, а й дуже прихильно про неї відгукнулася. Мовляв, вона заслуговує і другого повнішого видання. Я подумав, що не завдав нікому шкоди і здавальню їхню цікавість. Якщо книжку перед рукою більш широко, мусив, отже, настіливо благати автора цієї праці дати мені ще якісь свої подібні розвідки, якщо їх пам'ятає. Він залеплі це зробив, шкодуючи, однак ще не може сповнити обіцянку даного в попередньому виданні. Щодо загальної карти Польщі з рисунками людей, диких тварин, рослин та інших диковин, які бачимо і зустрічаємо в тих краях. Смерть гравіювальника Йома Лондіуса, Ще допомогою він виготовляв усі дощечки, які польський король одержав від вдови і покинував. Позбавило автора тієї можливості. Відтоді автор не мав про них жодної звістки, оскільки всі ці гарні відомості перетворилися в прах, завдавши великої шкоди, шкоди Загалеві, який мав би від цього незвичайне велике задоволення. Плюс. Опис України та ріки Борисфен званий в народі Дніпр чи Дніпр. Від Києва до моря, яке ця ріка впадає. Київ, званий колись Кізовії, був одним із Найдавніших міст Європи і Доніні – це засвідчують пам'ятники старовини. Висота ширина міських укріплень, глибина оборонних ровів, руїни храмів, чистини старовини, гробниці колишніх князів. Із цих храмів залишилося тільки два, на згадку про минулі часи – Софійський та Михайлівський. Решта лежить у руїнах, як от собор святого Василя, на цінякового завишки 5 чи 6 стіп, зроблені з алебасту і зберігають грецькі написи, яким понад 1400 літ, і які майже стерлися від древності. В руїнах храмів донині зберігалися гробниці князів. Софійські та Михайлівські храми, Збудований надавній взерець, першим гарний фасад і милує око, звідки би не споглядав його. Стіни собору оздоблені фігурами та вкриті зображеннями історичних сцен, виконаними мозаїкою, тобто з дрібненьких різнобарвних камінців, які сяють, наче скло, і укладені так майстерно, що важко розрізнити. Чи це живопись, чи ткацтво. Склепіння зроблено з линіних горщик, горщ, горщиків, наповнених гіпцем і скриплені між собою. У храмі зберігається гробниці кількох князів. Тут же діюча резиденція архів Це давнє місто, розташоване на плато, що на вершині гори. З одного боку вона панує над рівниною а з другого здіймається над Борисфеном, який омиває підліжжя своєї течії. Між горою і Борисфеном лежить новий Київ. Тепер досить мало заселене місто, що має не більше, як 5 чи 6 тисяч мешканців. Уздовж за річки місто простягається на 4 тисячі кроків, а від Борисфену до гори – на 3 тисячі кроків. Київ захищений глибоким оборонним ровом за вширшки 25 стіп і має трикутну форму. довкола нього зведена дерев'яна оборонна стіна з вежами. міський замок розташований на горі. що височить над ниж... нижнім містом, однак лежить нижче давнього Києва. В цьому місті католики мають чотири храми. Катедральний, домініканський на Ринковій площі, Бернардинський під горою та Ізуїтський, зведені нащодавні між Бернардинським собором і рікою. Православним мають у місті більк близько десяти храмів, які називають церквами. Одна з них стоїть біля магістрату, її звуть братською церквою. При ній діє університет або академія. І ще один храм, побудований біля підніжжя замку. І якщо пам'ять мене не зраджує, його називають церкві Стого Миколая. Решта церков порозкидана, порозкидана по всьому місту. І, теп, і я тепер точно не пригадую їхні назви. Місто має три гарні вулиці, а всі інші нерівні. Покручені, поплутані, як у лабіринті. Воно ніби поділено на два міста. Перше називається єпископським. Кафедральний собор, друга – Міщанський, в ньому є три інші храми – Католицький та Прогославний. В місті дуже поширена торгівля. Основним храмом є збіжжя, хутри, віск, мед, сало, селена, риба тощі. У Києві є свій єпископ, воєвода, Каштілян, староста та хворобніші. Місто поділяється на частини, що підлягають чотирьом судам – єпископському, воєводському або старого. Старостинському, Війтівському і четвертому лавну або консу. Будинки будинки тут зводять на московський кшал. Усі на одному рівні, досить низькі, рідко, коли перевищить один поверх. Мешканці користуються світильниками, зробленими з просмалених скал. І ті скалки такі дешеві, що за два динари можна придбати більше ніж треба для. Освітлення довгими зимовими, зимовими вечорами. На базарах продають димори для печей. У нас це викликало би сміх. Як і приготування м'ясних страв, їхні весілля та інші церемонії. Про що говоримо далі? Саме звідси походить той благородний люд, який називається нині Запорізькими косаками і Котрі упродовж стількох уже літ Заселяє Різні місцини Здовж пра І в сусідніх землях Їх близько 120 тисяч Вони звичні до війни І за якихось 8 днів Можуть бути готові до виконання Будь-якого наказу Щодо від імені короля Майже щороку Косаки здійснюють наскоки на ефксінський пункт, завдаючи великої шкоди туркам. Неодноразово вони спустошували Крим, який належить татарам, руйнували Анатолію, здобували трапезун і навіть доходили до гирла Чорного моря за три милі від Константинополя, де винищували все вогнем і мечем, а потім... Верталися додому з багато здобичю і полоненими, переважно дітьми. Вони тримають їх біля себе для різних послуг, або ж дарують можновладцям свого краю. Але ніколи не лишають літніх людей, хіба що багатих, які б могли б відкупитися. У такі походи збирають не більше, як 5-10 тисяч косаків. Їм вдається успішно припливти море на своїх невеликих власноручень з майстрованих човнах. Трохи згодом опишу, як ці судна виглядають і як вони їх будують. Шлюз. Про те, якими ремесами займали косаки, оповівши про хоробрих косаків, до речі не буду розповісти про їхні звичі та заняття. Серед цього льоду трапляється з нас всіх ремесел необхідних для життя. Тести до будівництва житла і човні з тельмами. м'які римарі, шаси, фондарі, кравці та багато інших. Вони добувають селітру, якої вельми багато на цих землі, І видавляють з неї гарматний порох. І їхні жінки прийдуть льон і вовну, виробляють із них полотно і для щоденного вжитку. Всі вони добре обробляють землю, сіють, жнуть, випікають хліб, навчені готувати всілякі м'ясні страви, варити пива, хмільний мед, брагу, оковику тощо. Немає серед них жодного незалежного від віку, статі чи становища, хто б не хотів перевершити свого товариша в умінні пити і гуляти. Не знаю також серед християнських народів тих, хто б так мало дбав про завтрашній день. Але слід визначити, що всі вони добре розуміються на багатьох хмесах, хоча одні вправніші в одному, інші в другому. А трапляються і такі, що мають більш широкі знання порівняно із загалом. Словом, усі вони досить кмітливі, але саме в тих справах, які вважають для себе корисними і необхідними. Головним чином що пов'язано з їхнім сільським життям. Родіючі землі дають такі врожаї зерна, що вони часто не знають, що з ними робити. Тим паче, що немає сутноплавних рік, які впадали у море. За винятком Борисфену. Який? Але навігація на ньому пропоняється за 50 міль нижче Києва. Через 13 порогів. Останній з цих порогів віддалений від першого на 7 великих міль. Або на один день шляху, як це бачимо на карті, саме це Перешкоджаємо вести збільше до Константинополя, а звідси їхні лінощі, вони беруться до роботи лише тоді, коли притискає біда, чи не мають за що купити на найнеобхідніше, тож краще підуть, позичуючи все, чим треба у своїх сусідів-турків, аніж докладуть за це добути. З них досить, коли мають щось їсти випадок. Косаки належать до грецької віри, яку називають руською, дуже шанують святкові дні і дотримуються серйозності як постійно, який припадає 8-9 місяців на рік і під час котрих вони не вживають весних страв. У цій формальності вони такі вперті, що переконані буцім від цього, залежить порятунок їхньої душі. Натомість, не думаю, що надасть на собі народ, який міг би зрівняти з ними у вживанні полі? Вони ніколи не бувають настільки п'яними, аби не могти почати пити знову. Зрозуміло, що це не дозволяє собі лише в мирний час, бо коли перебувають у військовому поході, то задумують якусь важливу справу, то дотримуються тверезості. Вони кмітливі і проникливі, дотепні і надзвичайно щедрі. Не з великим багатством, то дуже дорожать свобода, без якого не собі життя. То часто бунтують, постують проти шляхничок, якщо їх у чомусь таку <кій> Рідко, коли минає 7 чи 8 років, щоб вони не бунтували, чи не піднімали повстання проти панів. А втім, ці люди недовірливі, зрадливі, підступні, довіряти можна лише з великою обережністю. Вони добре загартовані, легко переносять спеку і холод, спрагу і голод, невтомні в битвах, відважні, сміливі, чи радше очайдушні, власним життям не дорожають. Вони вміло і відважно б'ються в таборі під прикриттям возів. Косаки дуже вправно стріляють із рушниць своєї головної зброї, захищаючи кожен клаптик землі, вміють також воювати на морі. А от у сідли тримаються не найкраще. Пригадую, сам бачив це, як 200 польських вершиків змусили втікати 2000 їхніх найкращих воїнів. Однак правда і те, що сотня цих косаків, добротаборишись, не побоїться, побоїться тисячі ляхів чи навіть тисячі татар. Якби верхи вони були такі ж доблесні, як на землі, то гаде було б непереможним. Вони високі на зріст, жива в енергійний, люблять гарно вдягатися. Цим особливо хизуються, проте зазвичай одягаються дуже скромно. Вони визначаються міцним здоров'ям і майже не хворіють на таку поширену в Польщі недугу, як Бліка. Коли у хворих сплутаються волосся, перетворюючись на один суцільний жмут. Місцеве населення називає цю хворобу Гостець. А взагалі мало хто з козаків помирає від днедугу, хіба що глибокій старості. Адже більшість з них кладуть свою голову на полі слави. Роска шляхта. Їхня нечислина шляхта походить із польською, і, здається, соромиться, що вона не католицької віри, і повсякчас вернеться до католиків, хоча всі їхні магнати і всі ті, що титулуються князями, вийшли з грецької віри. Повинності селян щодо панів. Селяни тут дуже бідуть, бо мусять тричі на тиждень відбувати панщину, зобов'язані працювати за своїми кіньми на користь пана, крім того залежно від розмірів Наділа вони повинні віддавати певну кількість зерна, чимало каплунів, курей, гусей і качок перед Великодням, зеленими святами і Різдвом. До того ж мають привозити своєму панові задурна дрова і відбувати багато інших робіт, яких не мали б робити. Вимагають від них також грошових податків. Крім того, десятину з баранів, поросят, меду, усіляких плодів, а ще три роки і третього волита. Одним словом, селяни змушені додавати своїм панам усе, що тим лише заманеться вимагати. Тож не дивно, що в таких важких умовах, тому люди майже нічого не залишається біля власних потреб. Але і це ще не все. Пани можуть вільно розпоряджатися не тільки селянським майном, а їхнім життям. Ось яку необмежена влада, має польська шляхта, яка живе наче в раю, а селяни ніби в чистилищі. Коли селяни потрапляють у ярмо до кого пана, то опиняються у гіршому становищі, ніж кадрожана на галеї. Через це багато селян тікає, а відважність Найвідважніші з них подаються на Запоріжжя, яке є місцем притулку косаків на Берестені. Живуть тут певний час, беруть участь у морських походах, і так стають запорізькими косаками. За рахунок таких селян-тикачів косацькі загони, вельми зросте, нинішнє повстання з усією очевидністю не засвідчує, бо розбивши ляхів, як косаки підняли числом 200 тысяч избройного людей оволодела территорией больше как 120 миль за вдошки и 60 миль за Ми ще забули сказати, що в мирний час звичним заняття косаки є полювання і рибальство. Ось що я хотів розповісти про звичаї з цього народу. Отож, продовжуючи нашу розповідь, нагадаємо, що в ті часи, коли давній Київ був у розквіті, морської протоки, яка веде повз Константинополі, ще не було відкрита. Існує здогадки, я б не сказав певні докази, що рівні рівніни протилежного берегу Борестену, які тягнуться аж до Москви, були, коли затоплено море. Про це також свідчать якорі та інші предмети, що їх знайдено кілька років тому довкола Лохвиця на річці Суллі. Більше того, то міста, що розташовані на цих рівнинах, віддаються зовсім новими будовами, заведеними тут кілька сот років тому. Я зацікався історію Росії, або більше дізнатися про давні часи цього краю, але все надаревно. Розпитавши кількох неосвіченіших учених, я дізнався, що під час довгих і безперервних воїв, воїни які спустошували з краю до краю, їхні землі у вогні пожежі також були знищені їхні бібліотеки. Однак вони пригадали давні перекази, за якими колись на цих рівняннях панувало море. І що від тоді могло минути 32 тисячі років, вони розповіли також, що близько 900 років тому стародавня Київ була повністю знищена, залишилися тільки два храми, про які ми згадували вище. Окрім того, наводить ще один переконливий доказ того, що з море розливалась до саме Московії. Залишки всіх давніх фортець, спорудиці і місцевості, розташовані на підвищеннях та високих горах. І жодна з них не лежить на рівні на місцевості. З цього можна висновувати, що в давні часи землі цього краю було залити водою. Додамо, що поміж цими руїнами знайшли півниці, заповнені мідними монетами з таким ось зображенням. Примітка. У книзі Буплана, подано не точно зображена, візантійська монета періоду правління Йосиняна I. Хоч би там є, скажу лише, що вся рівняна, яка простягається від Берестена до Москові, а навіть і далі, є місцевістю низинною і пісчаною. За винятком ріки Сули в північному напрямку, а також Уорстли і, і Псла. Та це краще можна побачити на карті, зауважу, що течія у них дуже повільна. Вода ніби стоїть, а якщо порівняти це зі стрімким і швидким рухом воду морського каналу, який миває ще Константинополь і лину до Білого моря, то не важко уявити, що ці місцевості було коли затоплено море. Продовжуючи оповідати про Борестен, зауважимо, що на відстані близько милі вище Києва, з протилежного боку в Борестен впаде річка Десна, яка витікає неподалік міста Москви і має за дошки понад 100 миль. За півмелі нижчі Києва відняться село Печерськ, у якому є великий монастир, резиденція митрополита чи патріарха. Біля підніжжя гори, недалеко від монастиря, є багато подчерків, схожих на шахті, Вони заповнювали велику кількість тіл, що зберігаються тут уже понад півтори тисячі років. На зразок єгипетських мумій. Кажуть, що перші християни постельники вірили, вирвалися підземне земне сховище, але потоки молиться своєму Богу, а також... Переховувалося у них під час переслідування язичників. Тут показують мощ якогось святого Йоанна, який перебуває у по пояску землі. Тут ченці розповідали мені, що святий Йоанн, перечуваючи наближення останньої години, викопав свою могилу. Але не в дожину, як це зазвичай робиться, а в глибину. А коли наставивось смертний час, до якого він був готовий, ченес попрощався з Йоаном. своїми братчиками ченцями почав спускатися в могили І, за ласки Боже, заглибився у неї лише по пояс хоча яма була значно глибшою Тут можна також побачити якусь Єлену яка в них у великій пошані залізні ланцюги, якими діяло катувався до Антонії і котрі мають властивість зсилювати міснуватих. Бачив я три мироточиві голови в чашах, із яких щодня виходить мира, яке, як тут вважають, виліковує від багатьох хвороб. У цих місцях спочивають також багато інших визначних людей, зокрема 12 будівничих, які зводіють в церкву, їх бережуть як ціну релікві, показуючи і я неодноразово спостерігав за цим, коли квартирував озимку в Києві, мають час вивчати особливості цього краю. Скажу вам, що не бачу особливих відмінностей між цими мощами та египетськими муміями. Хіба вони не такі чорні і тверді? Гадаю, що ці мощі так довго зберігаються і не псуються завдяки природі цих почерн. Щі копали, адже вираті вони у пісковику. Взимку тут сухо і тепло, а влітку прохолодно і сухо, зовсім не відчувається волога В монастирі є багато ченців, і, як ми вже згадували, тут проживає патріарх усієї Русі Який підпорядковується лише константинопольському патріарху Порад цим монастирем, ще є стоїть ще один, у ньому проживає близько ста черниць вони займаються швастом, а також вишивають хустки гарними візерунками, продають їх відвідувачам. Чернеці мають право виходити з монастиря, тож заліп пойдуть на прогулянку до Києва. Це близько півмілі звідти. Вони носять чорний одяг, ходять лише парами. Як і більшість католицьких черниць. Пригадую, що бачу я поміж тими монахами. Дуже вродливо бувчи, яких і не зустрінеш на лястках землях. Поміж Києвом і Печерським на горі, що над річкою височе монастир русських ченців. Він виглядає дуже велично, називається монастирем Святого Миколая. Ченці тут харчуються лише рибою, мають право вільно виходити у місто на прогулянку або відвідати знайомих. Нижче Печерське простягається село, яке називається Трепільня. Ще нижче, на горі, бачимо давнє місце Стайки. Тут є паром, який переправляється через річку. Далі теж на горі розташоване ржище. Це важливе місце, бо було б добре її укріпити. Бо тут дуже зручно переправлятися через річку. Ще нижче лежить Трахтимірівський монастир русських ченців. Він розташований серед круч та оточений неприступними скелями. Сюди косаки з вольств усі найцінніше, що мають, аби надійно сховати. Тут є переправа через річку, замілює звідси селя. На протилежному березі бачимо Переслав. Це місто, гадаю, не дуже давнє, бо лежить у називної місцевості. Завдяки своєму розташуванню воно є одним із зим. Найвизначніших міст краю тут легко можна було б звести міцну фортецю, яка б захищала від московитів і Косаки. Місто має близько 6 тисяч комерів, тут стоїть один Косацький полк. Ще нижче з руського боку, стародавнє місто фортеця Канів, тут також постійно стоїть. Один Косацкий полк, а також є паром, який переправляється через річку. Нижче на протиполежному березі відніється Бобнівка, а далі до Мантів. Місця малопримітні і ще нижче з того ж Руського боку. Бачимо Черкаси, старовине місто, яке має вигідне розташування. Тож його не важко було б укріпити. Я бачив це місто в усій увеличі. Тут збиралися косаки після бойових походів і навіть проживав їхній гетьман. Але ми спалили місто 18 грудня 1637 року, через два дні після переможної битви з косаками. З якими тоді воювали? Косаки тримають тут один свій полк мають переправи через річку. Нижче лежать Боровиця, Бужен, Воронівка, а з другого боку, на чверть милі, Чигирин Діброва також Кирилів, але вже з руського боку на рісці Тясмін за від Борисфена. Ще нижче з боку Москви відніється Кременчук. У цій місці можна спостерігати руїни зруйнованого замку. Тут, 1635 року, я накресив план замку. Це дуже гарне, зручне місце для проживання. Крім того, це останнє місце, бо далі простягається безлюдний край. Замилю звідси є герла псла. Ріки дуже багато на рибу. Що нижче з руського боку протікає маленька річка Омельник, що впаде у Дніпро. В ній от чимало раків. Далі на тому ж самому березі бачимо ще одну маленьку річку. Названо другий омильник, у ній також повно раків. Навпроти тече досить великий багато на рибу річка Ворскла, що впаде у Дніпро. А також із того самого боку річка Орель, де риби більше, ніж у попередніх подоланих. Я бачив, як у гирлі цієї однім неводом витягали понад 2000 рибин. І найменше було за дошкою одну стопу. На протилежному березі Руському є кілька озер, дуже багатих на рибу. Від такої кількості риби, що аж задихається, стоячі водойми, водоймі, здіймається нестерпимий сморід. Навіть вода тхне від цього. Це місце дістало назву «самоткань». Довкола вколо них я бачив карликові вишневі дерева, завишки близько двох з половиною стіп. Плоди їхні ніжні, на смак, великі, як сливи, дозрівають на початку серпня. Тут є дуже багато гаїв, що густо поросли вишневими деревами. Окремі з них півмили завдошки і 200-300 кроків завширшки. Трапляться карликово-мігдалові дерева, але вони дикі, мають дуже плоди. Цих дерев не так багато, аби вони росли садам, ні в вішні. Мушу зізнатися, що для цікавості я пересадив кілька таких вишневих і віддали дерев у місті мого постійного перебування. Барі, на радість, вродили великі смачні плоди і дерева, зачувши інший ґрунт, не було вже таким зкорослами. Трохи вище з цих місць пливе маленька річка, що зветься до матка. Тут повно раківи, які завдовжки сягають понад 9 дюймів. Орізь, як водяться чилики. Водяні горіхи. Переплет, переплетені, наче сельця, які дуже смакують запеченими. У понизі річки натрапляємо на романів. Великий паграб, які часом сходяться косаки, а в чи зібрати військо. Це місце дуже зручне для закладання міста. Трохи нижче лежить острів, який має півмиле завдовжки і 150 кровків завширження. На весні його заливають талі води. острів також називають романів. Тут збираються сили селени рибалок, які прибувають із Києва та інших довколишніх місць. За островом річка розливається на всю ширину, ніщо не перешкоджає і не заважає її, її плинування. Тому татара приходить подойму саме в цьому місці, не боячий сусіди, зазвичай вилаштовувати косаки у північній частині острова. Далі ще нищі, на руському березі, відносно місцинника має назву Таранський ріг. Це одне з найкращих місць для проживання, яке мені будь-коли доводилось бачить. Крім того, воно вкрай вигідне для спорудження фортеці, котра височила б над річкою. Боже, в цьому місці ріка. Розливається на всю ширину і має найбільше в місті крохів. Пам'ятаю, як стріляв із мушкет на предолежний берег. Він трохи вище, називається Високогора. Це дуже гарне місце, воно оточене затоком, у якій повно риби, які розгалужуються поміж островами. Нижче лежить монастирський острів, увесь із кам'янистих кам скель, які перетинаються довкола глибокими на 25-й стіп провалені. За винятками у верхньої частини, де острів трохи нижчий. Тому його ніколи не затопляють на це весняне води, довжина острова близько тисячі кроків, а його ширина 80-10 кроків. Тут вводиться чимало гадюк і вужів на острові, коли здіяв монастир, від нього і він дістав свою назву. Але тепер він будівле, від будівлі не залишилося жодних слідів. Якби не надто твердий грунт острів, це було б добре місце для заселення. Далі на Кінський острів, що майже три чверті мілі завдовжки і чверть милі завширшки. Він рясо вкритий лісом, болотами, навіть його запляє вода. Це місцевість приваблює чималий рибалок. Через брак. солі, вони зберігають рибу в пополі і засушують її у безлічі. А рибу ловлять, власне, в рісті Самарії, яка впаде у Дніпро, з іншого боку навпроти острова. Ця річка загалом уся місцевість та фруги мають велике значення лише в тому, що тут ось, багато риби, але через віск, мед, дичину і будівельний ліс, який тут більше, ніж у будь-якій іншій місці. Саме тут брала ліс для спорудження Кодацької фортеці, про яку розповім пізніше. Косаки називають Мара Святою рікою, мабуть, через те ж Я бачу, як на вести рибалки ловлять тут волоку кількість оселеців та осетрів, проте в іншу пророку цієї риби тут немає. Нижче за Якінським островом пристягаються скелясти князів острів, що близько 500, 600 кроків завдошки і 100 кроків завширшки. Так само, як і Косацький острів, він розташований нижче за течію, тож його не затоплює стіна, повідь тут обмаль дерев та повно змі. Нижче на відстані гарматного пострілу лежить кодак. Це перший із кількох порогів, гряди скель, що тягнеться впродовж річки. Перешкоджаючи, плавані човнами, тут є фортеця, яку я розпочав будувати в липні 1635 року. Однак у серпні якась Сулема, який Сулема – гетьман посталих косаків, вертаючись із морського походу і побачив, що фортеця заважає йому на шляху додому, знанечко захопив її, розбивши весь гарнізон який наличив близько 200 воїнів. Ними командував французький полковник Маріон. Після захоплення пограбування фортеці Соломан з козаками повернувся на Запоріжжя. Проте їм не вдалося втримати її у своїх руках. Довгий час боївші косаки, вірні речі посполітій, під час командування відомого Польського. Каштеляна Краковського взяли фортецю в облогу і здобули її. Врешті-решт, гетьмана будівник Косаків була схоплена і разом із її спільниками перевезена до Варшави, до прилюдна Четвертого. Відтоді ляхи цю фортецю занадбали, відтак Косаки знахабнили і 1630 року чинили бунт. Того року, 16 грудня, о півдні ми стріялися з їхнім військом, воно стояло табором під кумайками і наличувало близько 18 тисяч. Хоча нас було тільки 4 тисячі воїнів, ми безперестану атакували їх, завдавши нічовного удару. Битва тривала до півночі. З їхнього боку на полі лишилося близько 6 тисяч вбитих і 5 гармат. Решта втекла з полю бою під захистом ночі, яка була тоді дуже темною. Ми витратили 100 наших воїнів і тисяча була поранена. Загинуло багато наших командирів, зокрема славний пан Даморей, французький шляхтич, підполковник, який втратив тут короху. А також капітан Жулкевський паручик ле кротат і багато інших чужинців. Після тієї поразки війна з косаками тривала ще до жовтня наступного року, а тоді запанував спокій. Ясновільможний конець польська особисто приїхав до Кодака із 4 тисяч воїнів і перебув там, доки ця фортеця відбудовувалася. Згодом гетьман від'їхав із двома тисячами воїнів, наказавши мені з кількома загонами оглянути місцевість до останнього порога. На зворотньому шляху він наказав плести човнами по рісті з острогом. звичайшим коронам, а тож я мав нагоду оглянути водоспади, 13 порогів і нанести їх на карту. Як ви це можете побачити? У цих краях сточу навіть що воїнів. О, поході, не можуть почуватися впевнена. Сирійська має рухатися, чітко вишикуватися колонну, бо будь-якої миті можуть трапитися татари. Вони не мають постійного місця. Не шпорять то тут, то там, по цих великих назорах степах, їздять купно, не менше 5-6 тисяч, а часом навіть 10, навіть 10. Ми ще повернемося до їхніх і способів воювати. Поки скажу, скажу ліж. Лише, що я глянув усі 13 порогів, переплив човні, усі водоспади, в гору за течією. Це видається неймовірним, бо часом тут трапляються пороги за вишки 7 чи 8 степ. Тож судіть самі, чи треба тут вміло володіти веслами. Серед косаків жоден не вважатиметься справжнім косаком, поки не перейде всіх тих порогів. Отож, за їхнім звичайом, я можу вважати косаком. Або ви краще зрозуміли, що таке пороги, скажу вам, що це руське слово, яке означає скеля, пороги тягнуться кам'яною грядою, поперек річки, деякі з них під водою, інші на рівні води. Є такі, що виступають на 9 чи 10 стіп над водою, виглядають наче якісь будинки. Вони розташовані подаліко один від одного і утворюють Ніби греблю чує загаду, що перетонає течу річки. В одних місцях вода падає з висоти 5-6 стіп, в інших 6-7 стіп, залежно від рівня води в Борестені. На весні, коли там сніги, усі пороги вкриваються водою, окрім сьомого, який називають ненаситцем. Лише він один оцій пори перешкоджає рухові човні. Улітку і в осінь, коли він води спадає, пороги піднімаються, коли і на 10-10. 15-тим над водою. Із 13 порогів тільки між 10-тим Буділівським та 11 м та Волжанським татари можуть уплав перетнути річку. Бо саме тут береги легкодоступні від першого до останнього порогів. Я бачив лише два острови, які не затоплювалися водою. Перший острів лежить напроти 4-го порогу, називається Стрильчий. Це високо на 30 стіп, склясце місце покрита покрите Острів має 500 кроків завдовжки і 70-80 кроків завширшки. Мені не відомо, чи є там якесь водоймище, бо людині туди важко дістатися. Лише птахи там мені здається. Острів оповитий густими зарослями дикого винограду. Другий острів, набагато більший, має близько 200 кроків завдовжки і 150 кроків за защиршки. Називається таволжанський. Як і одинадцятий поріг, про який ми вже розповідали. Він так само скелястий, проте тут немає стільки урвищ, як на попередньому. Отже, він придатний для проживання. На острові рясно росте тавола. Це черванувато дерево, тверде як самшит. Мав властивості полегшувати сече виділення у коней. 13-й поріг зветься вільний і розташований у вельми вигідному для зведення фортеці місця. Трохи вищий на гарматний постріл звиці лежить скелястий острівець, який косаки називають кашоварниця. Це означає приблизно те саме, що варити куліш. Козаки, не мов би, Радіючи щасливо минули всі пороги, з цієї нагоди вони справляють тут учту. Слід нагадати, що під час своїх походів вони споживають саме проса. Нижче від Кашовариці до Кічкасу простягається земля зручно, зручно для проживання. Кічкасна велика річка, що з боку Татарії впадає у Дніпро чи Бористен. Від неї бере назву Коса, що лежить між Борестенами, двома неприступними кручими, як це бачимо на карті. Сюди можна доступитися лише зі сторони поля, досить незимної місцині, яка завдошки близько 2000 кроків. Досить лише перекритий прохід, і з цього боку й матиме добре укріплене місто. Місцевість тут гориста, річка повна воду. Тож ніщо не заважає течії хоч. І на півдні вона завужується, що на карті позначено тьяточками. Я бачив, як ляхи стріляли з лука з одного берега на інший, і стріли їхні падали на 100 кроків далі від берега. Татари вважають це місце найзручнішим для переправ, бо тут русло річки не перевищує 100 кроків, 150 кроків. Береги доступні, місцевість відкрита, тож нема чого боятися засідок, Цю переправу також називають кічкаським перевозом. За півмилі нижче починається острів Хортиця. Оскільки далі цих місць я не мандрував, то переповім лише те, що дізнався із розповіді інших. Хоч і не приймав би їх за чисту. Монету. Кажуть, що має велике значення, бо стоїть високий, майже повністю оточений високими скелями, а отже малодоступний. Він має 2 милі завдошки і півмілі завширшки, переважно в верхній частині, а за захід звужується і понижується. Він затопляється на весні, з дерев тут переважають дуби. Це було б гарне місце для поселення. Звідки можна було попереджати про набіги татар? з цього острова русла ріки розширюються, далі лежить великий остров з дошків милі. Він зовсім голий, тому немає великого значення, так тобто, паче, що навесні він ще й затоплюють воду, лише середина острова залишається скоро. Близько 150-200 кроків у діаменті. Напроти острова з татарського боку пливає дуже ручка річка, що впадає у Дніпро. І називається Кінською. Вона тече окремим руслом, дві милі аж за острів Таванський уздовж татарського берега, що вириваючись із Дніпра, то знову ливаючись на нього і творі високі, піщане намови між своїм руслом і Дніпровом. Томаківка, острів, що має близько третини милі в діаметрі, дуже високий, знімається у вигляді півкулі, весь просто лісом. Коли стоїш на його найвищій вершині, ти видно весь Дніпро від Хортиць до Тованського острова. Тут дуже гарно, не зміг лише не дізнатися, які його береги. Він розташований ближче до русських земель, ніж до татарських, і саме тут Хмельницький прийняв рішення відступати за своїми військами, коли йому загрожувало оточення. У цьому місці вони куртувалися у, у загони початку травня 1648 року, а 26 травня здобули перемогу під Корсун. Трохи нижче річки Чортомлик. Майже посередині Дніпра простягається досить великий острів з якимись давніми руїнами. Він оточений десятками тисяч розкинутих хто тут і там, острівців. Розташовані вони хаотично, Нерівно, заплутані. Одні з них безводні, інші болотості. Окрім того, ще й просто товстені, наче списи очаретами, що ховає від військового ока протоки. Які розділяють ці острови. Саме в цьому місці козаки мають своє пристановище, яке зветься Військова Скарбниця. Всі ці острови навесні затоплюються водою, і лише там, де руїни, сухо. Від одного берега до другого певна буде добра миля. Саме в цьому місці нічого не можуть діяти турки. Не одна їхня галера тут загинула, переслідуючи козаків, які поверталися з чорноморського походу. Запливши в ті лабіринти, вони не могли знайти дорогу назад, і дістали від косаків доброго Прочухана. Відтоді турецькі галери запливають лише на 4 чи 5 міль від Гирла. По тут у військовій скарбниці, косаки заховали у протоках гармати, і кожен не в змозі дізнатися про це місце. Та це зрозуміло, бо самі вони тут не бувають, а косаки бережуть таємниці і ніколи не видадуть. Та й споміж них мало кому відомо це місце. Гармати здобуте в турків, вони пускають під воду. Навіть гроші так переховують, витягають їх лише тоді, коли виникає там потреба. Кожен косак має, власне, сховок, адже, повернувшись із походу на турків, вони діляють здобуч, кожен ховає свій нахитий скарб під воду. У скарбниці косаки будують свої човни, тобто судна, для морських походів. Човниці завдовжки 60, завширшки близько 10-12, завдовжки 18 стіп, має два стерна, як це видно на рисунку. Остров Каїр Мизинний, має 5 шиль завдовжки, частково просто очеретані вербою. З, Русь, з руського боку острів Вощі з татарського Ширший. Західна його частина ніколи не затоплюється водою. Велика вода, ріка що проти Осокорівки. Тут не багато островів, посередині є місце, де їх зовсім немає. Носівка, довгий безлісний острів, має понад зі милі. І завесні затопляється водою через цей острів, а також через Каєр і Космаку переход татари. Космака лежить звідси лише за півмилі. Між цим островом і русскими землями є зарічок що називається Космаски. У цьому переховуються косаки, коли виходять у море. Побойчись, що їх може виявити турецько-старожа, яка постійно чатує біля руйня давнього замку ісмалого містечка. Охороняючи Таванську затоку. Таванська затока – це місто Татари, переправляється через річку, вона тут пливе однією течією і заширшки лише 500 кроків. Руський берег тут досить високий, стрімкий, а протилежний низький. Він зветься острів Тавань. Острів не затоплюється листяними водами і утворює дуже зручне місце для спорудження фортеці, щоб контролювати косаків і перекрити їм доступ до моря. Река плаває одніє течією, одним однісіньким каналом цілі одні милі, і лише потім розливається, утворюючи нові острови зарічки. Таванський острів має 2,5 милі завдошки, і одну третю милі завширшки За річок між тим островом і гітарською землею називається Кінська вода, про нього ми вже розповідали. Коли ріка не повноводна, її легко, її легко можна перейти в брід. Добра половина острова, особлива його західна частина, під час повені затоплюється водою. Косацькі і Бурганські острови завдошки півмилі миль затоплюються водою. Від Кічкасова до Очакова налічується п'ять переправ, де переходять татари. Перша Кічкас, друга Носінка. Ця переправа дуже незручна, бо завдовжки понад три чверті милі. Має повно островів і поросла очерета, і важко подолати навіть через неявність великої кількості каналів. Окрім того, татари стерігаються косаків, що зазвичай перебувають неподалік і чатують на них у засінках. Третю найкраща переправа є Таванська, оскільки вона віддалена від Криму. Лише однім днем шляхи Кринтою легко перейти, бо тут є лише два за річки. Перший – Кінська вода, який у цьому місці зручний для переправи, і Дніпро. Його треба долати в плав. І він тут не широкий, хоча інколі сяга близько 500-600 кроків. Четверта переправа – Бурганська. Не така зручна, як упередня, бо тут долати три дуже широкі потоки. Київську воду двічі Дніпро. Жодну з цих водой не можна прийти вбити. П'ята стаття переправа Чеківська у гірлі Дніпра за ширшки добру французьку милю. Татари переходять так. до поскадоних човнів прихріпляють попередні жердини, а до жердини прив'язують один із двох боків коней. Прибантовані таким чином тварини, підтримують рівновагу. Потім татари кладуть у човню свою пожитку, пускають їх на глибоку воду. Прив'язані коні ступають разом із ними. Звісно, тварин не вибивається і сили, але Жордіна їх підтримує. Те, чого він швидко. швидка. Вони легко долають переправу за умови, якщо все спокійне, гарна погода. За моїх часів турки таким чином переправляли свою кавалерію, що вилучувала бодівська 40 тисяч коней. Тоді їх невеликий визір послав війська на облогу Азова. Місто, що розташоване на річці Дон. Рік перед тим московські косаки взяли ваш штурмах, відвоювавши в Турків. А в 1642 року турки знову повернулися до це міста. За три милі вищу Очакова гирила Бога. Там лежить острів, що за формою нагадує трикутник. Він зав дошки близько по півмілі і називається Семенів Рік. Вищ Семенового Рогу на Бога лежить виноградна криниця. Тут і джерелока падає просто у проваля. Це гарне, зручне для проживання місце, завдяки гостим лісам. І тут можна було б спорудити багато Андрій в острів близько милі завдошки і черт милі завширшки. Він рясно вкритий лісом. Піщаний брід дуже зручно подолати. Ріка лише три стовпи. Заглиб, заглибшки неширокі, береги її легкодоступні. Тут можна навіть перевозити важку артилерію. Нижся цього міста – ріка Судоплав, Судоплавна, а вище за те, що в багатьох місцях можна перейти в вбрід, як це бачимо на карті. Кремен Чів острів, його довжина – півтори тисячі, ширина – тисячі кроків. На півночі він здіймається стрімким берегом 20-25 стів завишки, а з південної сторони – низький. На півночі острова є досить гарне місце з твердим ґрунтом. Тут можна спорудити фортецю чи замок. Ось Савронь або новий Конесполь, є останнім польським населеним пунктом із боку Очакова, який я заклав 1634 року і в 1635 році побудував тут королівську фортецю, вважаючи, що тут можна звести добрий арсенал проти турків. Та повернімося до Очакова. Це місто належить туркам. Лежить воно в гірні Дніпра. І по називається Джан Крімда. Тут у гірлі Дніпра турецькі галери чатують на косаків, або не дати можливості вийти в чорне море. Порту тут нема, але доброго як рано стоянка. Нижче від фортець лежать два міста. Перше на одному з а друге на протилежному. Вони добра захищені з південного на північний захід. Фортечний вал завишки близько 25 степ. Зате міски набагато нижчі. У місті може бути близько 20 мешканців. На південь від нього є ще одна невелика фортеця, що нагадує гадає рівнину не сину, нані розташовано кілька гармат, аби стріляти через річку на протилежний берег Борістена. Той берег лежить на добру милю. Там також обладнана сторожова вежа. Тож, як тільки турки помітять косаків на морі, одразу подають сигнал своїм галерам. Однам, казакам це байдуже, бо вони навчилися виходити в море і вертатися назад так, що ніхто цього не помічає. Як вони це роблять, то що нижче? Приблизно за милю Дві Дочакова на Південний Схід розташований затишний порт Березань, що гирлі за вширці добрих 20 кроків. Туди можна заплисти лише човном, але і для галери. Доволі глибокий. Вони можуть Підніматися на дві милі Орісті, яка отворює цей порт. Називається Анчакрак. Озеро Тулігул Має 8 миль завдовжки Та 1,7 чи 1,8 миль завширшки Тут є природна дамба від моря Яка надає морській води злитися з озером Ні припливу, ні відпливу води тут немає Риби стільки, що вода нею аж Тхне озеро не менше як за 2000 кроків від моря. І як попередне озеро кишить рибою. Рибалки з'їжджаються сюди караванами, долаючи інколі понад 50 миль і виловлюють таких величезних коропів і щук, що аж дух перехоплює. Білгород розташовано за милю від моря, на Дністрі. Належить туркам, які називають його Акерманом. Кілія теж турецьке місто, воно повністю оточене Кон Трискарпа. Фортеса височить нижче. Нищі... Височить вище міста на річці Дунаї. За милю від Егірола. На протилежному березі. Давня Келія. Де ще і нині залишилися її старовинні руїни. Боджак розташований між Білараном і Келією. Це рівніна... Завждовжки 12, за шишки 5 чи 6 миль, сюди сходяться бунтівні татари, які не визнають ні хана, ні турка. Тут близько 80-90 їхніх поселень. Звіселяються, і татари здійснюють набіги на Дікаполі, захоплюють куполони, християни, продають їх на галери. Бо наче хижі-птахи живуть лише з гробунку, інколи вони вторгаються на Україну і Поділля. Але довго там не залишаються, однак одразу ж тікають назад, тим ще що їх не буває більше 4-5 тисяч. Татари весь час никають неподалік цих земель і в безкрайних степах. Вони не мають постійного житла. Їхні домівки – це довгоколісні вози, як у французьких пастихів. Тільки но завершується випас в одній долині. Вони знімаються табором і мандрують далі. Докладніше про це напишу пізніше. Тендра – острів, що за 4 милі від гірла Дніпра, 3-4 милі завдошки, майже голий. Ростуть тут лише невисокі чагарники. У цих краях дуже смачна прісна вода, но вкорала острова є зручні місця для причалювання суден. За 2 милі від гірла Дунаю простягається низький острів, окружність якого 2 милі. Тут також є прісна вода. Турка називається острів Іланада, тобто зміни острів, Ізмаїл – турецьке місто, що не обнесено кам'яною стіною. За Замилював вище від Ізмаїла, розташоване місце на турецький султан Осман 1620 року наказав побудувати місто. Тоді він йшов зі своїми 600-тичним на Поділля. Це місто лежить на гарматний постріл нижчі оближчі. Осману вдалося здобути лише малий замок вхоти щовося чинить річковий міністерковий Волощінь. Поляки віддали його після коло з турками, за, за яким останнє мали повернутися до Константинополя, тож їм не залишалось нічого іншого, як виконати умову. Вони втратили у цьому поході 8 тисяч воїнів, вовнів, одних у бою, в інших у нас такий вендукт Річка в цьому місці дуже висока, не більше 500-600 кроків за шишки, і турки стріляють із луків з одного берега на другий. Нижче від мосту Дунай розливається широким плес Між Рені та Аблучницей є два острови. Палеко – це остров округлої форми. Залежить між Дунаєм і Чорним морем. за дві 2000 кроків. Оточений урвищем, вкритий міст. Щороку Дунає своїми водами. Нижить його піщані береги. Галас належить Волошині. Волохи є християнами і рейського обряду. І розбудований на Дунаї між герлями двох річок серти і пруто. На півдні розкинулося місто Варна, порт на Чорному морі у Болгарії. Окрім чорноморських вещ, розташовані у герлі каналу, за три милі від Константинополя, далі немає ж більше жодних значних міст аж до самої столиці. Опис Криму, краю татарського. Крим – це великий півострів на Чорному морі, який простягається на південь від Московії. Острів густо заселений татарами, вихідцями з великої татарії. Вони мають свого короля, якого називають ханом, відпідлягають турецькому султану. Це ті татари, які чинять набіги на Польщу і Московії, зі своїми майже вісьмісі вісмін естетичним віском. Паляти нищі, то все, на їхньому шляху. Жену, то свій край, 50 чи навіть 60 тисяч русських бранців, і там продивити їх на галери. Вітяг живуть тільки з Півострів має Майлузький, близько півмилі милі Якби опритяти, то утворився б острих. На перешийку розташована Пахмуре місто без оборонної стіни. Воно точно ровом. Ширина кова 20 глибина 6 чи 7 стіп. Він і половиною водою. Та внесена фортечним валом висотою 6-7 стіп, а шириною 15. Місто лежить за 300 кроків від східного берега. Має кам'яну фортецю, довкола якої усичіє ще одна більша фортеця. Від цього міста до західного берега. Здовж рови, який тягнеться до моря, півмилі. В міста, певно, не більше як 400 комунів. Татари називають його Ор Аляхі Перекопом. Тобто перекопаною землею. Тому і географи назвали цю землю Перекопською татарією. Козлов Старовине місто на сході, воно належить ханамі та має близько двох тисяч садів. Є тут також порт. Топе Таркан або Херсонець. Це стародавні руїни. У Бахчисараї живе татарський хан, тут може бути близько двох тисяч Арма Альма або Фачола – поселення на якому діє католицький храм Святого Яна. Тут наличується близько 50-50 дворів. Балаклава – порт і місце, де будують кораблі, галери та галіони для великого візіра. Горло порту має близько 40 кроків, а весь порт завдовжки 80, а за з 450 кроків. Не зміг я дізнатися його точної глибини, а також природою дна. Чи воно піщане, чи молисте, чи скелясте. Але віддається, що глибина понад 15 стіб, бо сюди заход кораблі тонажністю 501 одиниць. У місці не більше як 120 садиб. Це один із найкращих. та найзручніших портів у світі. Судно тут завжди готове на плавання. Жодні штормові вітри чи бурі не загрожують їм. Даже високі гори, що оточують бухту, захищають їх. Мангуб — грізний замок, що височить на горі, яка має назву Баба. Мешканці того замку — жиди. І тут не більше як 60 дворів. Кафа головне місто Криму. Місто має близько 5 чи 6 тисяч дворів і понад 30 тисяч невільників, бо в цьому краю використовують лише невільних слуг. Кафа велика ренкова міста торгує як з Константинополем, Трапезундом, Синопом, так і з іншими містами Чорноморя, усього Архіпелагу, з країнами Левантом. по всьому Чорному морю. Правітним турок, ставлений великим візиром. Татар тут мало, більшість мешканців – християни. Вони послуговуються купленими у татар невільниками, яких ті Приганяють із Польщі та Московії. У місті діють 12 грецьких і 32 вірменських церкви та католицький храм святого Петра. Кременда. Давня фортеця належить ханові і має близько ста садиб. Карасу також належить Ханаві, тут близько 2000 кумінів. Біля Тузли простягаються солончаки, тут налічується близько 800 кумінів. Карасубарас має близько 2000 дворів, Керч 100, а Акмачет близько 150 кумінів. Арабат або Ортобек це кам'яниця кам кам із вежею, розташована на перешийку півострова, що з одного боку мивається морським лиманом, а з другого – тонкою водою. Цей вузький перешик має ширину не більше, як 1 милі, і від одного берега до другого тут тягнеться часто кіл. Наші Косаки називають цей півострів Коса, бо він має форму селянської коси. У цих місцях хантримає свій табун, як розповідають, сягає понад 70 тисяч голів. Тонка вода – це протока між суходолем і косою, вона лише 200 кроків. За вширшки і за тихою погодою можна перейти в Бріт. Тож косаки саме так і роблять, коли йдуть викрадати коней із ханського табуна. Від Балаклави до кафи морський берег дуже високий і стрімкий. Решта півострова низина. На рівнині у південному напрямку до Ора часто зустрічаються кочівні татарські поселення на двоколісних возах. Такі самі ми бачили у буджарських татар. Гори біля Балаклави і Караса називаються Горами Баба. Звідси беруть початок сім рік, що зрошують весь цей півостріл. Гори повністю вкриті лісом, на берегах річки Кабарта ростуть виноградники, уздовж річки Салгир, багато городів і садів. Протока від Карчі до Тамань, завширшки лише 3-4 великих милі. Місто Тамань лежить у черкеській землі, належить туркам. Тут є грізна фортеця, в якій несуть варту 30 яночарів. Така ж фортеця є в Темрюку, де охороняється вхід до Азова. Важливе місто в гірлії Дону. На схід від Тамані простягається земля черкесів. Татар-християн, котрі вважаються найбільш відданими. Кримські татари. Скільки ми вже опинилися у татарському краї, то називати, завад, скількою словами, писати їхній звичайний спосіб життя. Те, як вони воюють, як саме здійснюють свої військові походи. Вступаючи на чужу землю, як повертаються назад додому у безкрай степи. Кілька днів після народження татара не може розплющити очі. Так буває у собак та і загалом у інших тварин. Татари невисокі, найвищі з посеред них, не перевищують наших людей середнього росту. Це люди радше низькі, зате опайськуваті і кремезні. У них місні плечі, коротка ши, велика голова, майже кругле обличчя, широкий лоб, очі ледь, розплющені, дуже чорні, з великим розрізом. Ні короткий, рот досить малий, зуби білосніжні, кольору слонової кістки, шкіра смаглява. Волосся дуже чорне і жорстке, наче кінське грива. Одним словом, вони не схожі на хрещення люд. Татарина відразу можна розпізнати поміж інших народів. Своїм зростом і виглядом вони скидаються на караїмов чи американських індіанців за колиць Мараньяну. Вони сміливі, витривалі вої, легко переносять в тому і зміну погоди. Оскільки вже в семирічному вісі полишають свої оселі, тобто пересувні двоколісні вози. Відтоді сплять лише під дахом зерного неба. І з цього віку вони їдять лише те, що самі собі впалюють за допомогою лука. Так з малечкою їх навчають влучно стріляти, коли ж татариною сповнюється 12 років і оберуть військовий похід. Малих дітей матері щодня купають у солоній воді, аби їхня шкіра загрубіла і вони були більш витривалими до холоду, коли взимку долатимуть річку вплав. плав. Ми розрізнятиме Ногоайських і Кримських татар. Останні, як ми вже згадували, мешкають на великому півострові що лежить над Чорним морем називається таврійською, таврійською скіфією. Ногайські татари поділяються на великих і малих ногайців, проживають між ріками Дон і Кубані і є дикими кочовими племенами. Одні з них — частково піддані кримського хана, інші — московитів. Є такі, що не визнають ніякого панування. Ці татари не такі відважні, як кримські, а кримські не такі смоливі, як буджатські. Ось як одягається цей народ. Вони носять короткі сорочки з бавовняної тканини, що спадає їм лише на півстопини вже пояса. Шаровари та короткі до колін штани для верхової їзди. Підбити бавовни. Бати! Татарин вбирається у жупан із сукна з бавовни, а поверх нього носить ще й халат, прикращений хутром листачі куниці. Голови покриває такими же хутряними шапками, а взувається у чоботи з червоного сап'яном без острог. Простолюд задягається тільки в кожухи, коли тепло, але падає дощ. Їх вивертають вовною догори, як зустрінеш їх у полі, то виглядають вони страхітливо, здається, що скачуть верхи білі ведмеді. Коли стає холодно чи не стає зима, татари знову вивертають свої кожухи, тепер вже вовною всередину, те саме роблять і з шапками. Татарские воины, збройные шаблями, луками и сагайдаками с 18-20 стрелами за поясом мать, нищих, крысала, шила и 5-6 саженцев сырыцей для связывания бранцев, что их захоплюют у степу. Кожен воїн має у кишені Нюрнбергенський квадрант. Лише заможні татари носять кольчову. Решта йдуть на війну, вважають роздягненими. Всі вони дуже сміливі та вправно-вправно їздять вверхи. Але у них погана посадка, бо мають криві ноги. Їздять на дуже короткому стремені, а на конях сидять так, ніби мавпа на горьків. І все ж вони дуже спритні на конях. На повному чувалі можуть перестрибнути з одного коня, який зносилися, на іншого, котрого ведуть за вуздечку або швидше тікати від погоні. Кінь, зачувши, що на ньому немає вершника, одразу ж перебігає на праву руку від господаря і біжить поруч, аж поки знову не перескочить на нього вершник. Ось як уміють ці коні послуговувати своїм господарям. Це особлива порода коней, вони не гарні, не поставні, але дуже витривалі і витримати довгі походи підсилили ще їм. Бахмати, так їх називають, мають густу гриву, що звисає аж до землі, а волочиться густо вкритий шерстю хвіст. Більшість татар, у тому числі кочаві, споживають не хліб, а кінське м'ясо, хіба що перебувають серед християн, і смакує воно їм більше, ніж воловина баранина чи козлятина їм взагалі, відомо, не знають, що це таке, аби татарин наважився вбити коня, треба, щоб він був дуже кволий, навіть коли кінь гине своє смерті, чи через якусь недугу, його обов'язково поїдають, бо слід гадати народ це не вільмі, вибагливі, навіть ті, що беруть участь у військовому поході, споживають коней. Коли бачить, що не може більше бігти чувалим, його вбивають. Якщо мають на поховаті борошно, то руками її перемішують з кров'ю, як це роблять у нас, коли виготовляють кишку зі свинини. Потім усе це варять у казані, з великим апетитом з'їдають. М'ясо жатують так, тушу тварини кавалкують. Три шматки віддають тим, у кого його немає, а собі залишають задній кусинок. Нарезають, м'ясо великими шматками, завтошки один-два дюйма, кладуть його коневи під сідло, дуже сильно стягують ременем і сідають уверх. Тоді скачуть разом із військом, через 2-3 години спиняються, зіскакують на землю, знімають сідло і перевертають шматки м'яса, збирають з коня піно, скроплюють, чи м'ясо, аби воно не сохлося. Далі знову закладають сідло, так само міцно його затягують, продовжують рухатися із табором. Через кілька годин, як вони вважають, м'ясо готове, вони, воно небезпечне. Ось так цей люд готує свою улюблену страву. Шматки кінської туші, що їх не можна Порізати на кружал, татари відварюють із дрібне, з дрібкою солі. А шумовіні не збирають, вважають, що саме у ньому весь смак м'яса. Ось так харчується цей нещасний народ. Чисту воду, Та татари п'ють, коли трапиться на годи, що буває дуже рідко. Загалом упродовж зими вони вживають лише талий сніги. сніг. Заможні татари, як от морзи, тобто знають, або ті, що тримають кобил, п'ють молоко. Заступаємо виною горіл. Тим часом кінським салом вони приправляють проси, ячміну та гречну кашу. Тож нічого у них не пропадає даремно. Зі шкіри витовляють паски, уздечки, сідла нагаї. Володіють усіма цими ремесами, бо треба ж чимось підганяти коней, а строго вони не носять. Татари, як не які не йдуть на війну і залишаються у таборі, харчуються відповідно до пори року та споживають те, що трапиться під руку конину, козлятину, корей чи іншу птицю. Свинину вони зовсім не живають, так само, як і як, як жиди. якщо мають муку, то опікають із неї на жару коржі, які зазвичай харчуються просам але зазвичай харчуються просом, ячмінною та греченою кашами. Вони самостійно вирощують ці злаки. крім того, споживають і ще рис, який привозять із далеких країв. Фруктів їдять небагато, зате залябки вживають мед, додають його до багатьох страв або виготовляють із нього брагу. Татари, які мешкають у містах, більш цивілізовані, випікають хліб, схожий на наш. Їхній улюблений напій Брага, яку гадують із вареного проса. Це густий напій, наче молоко, однак від нього не п'ють. Також п'ють горілку, яку привозять із Константинополя. Небагаті татари, не маючи можливості купити Брагу, виготовляють інший напій. Ось як вони це роблять. У довасту посудину наливають коров'яче, овече або козяче молоко, збивають його, збирають масло, а те, що лишилося, зливають жбани і вживають, як напій. Оскільки це питве гіркне, гіркне то готувати його мусить щодня. Народ це дуже стриманий щодо їжі, вживає мало солі, зате додає до страв багато пряничів, зокрема перець. Татари готують іще один напір, схожий на той, що вживають на острів Мадагаскар. Ми вже розповідали, що вони не збирають шумовиння, коли готують м'яса. Тож, коли страва вже готова, вони зливають навар у глеки, а коли відчувають спрагу, підігрівають його і п'ють. А як смажать м'ясо, то насаджують на рожен цілують сучі барана. А потім, коли м'ясо вже готово, ріжуть його на ковалки завдошки, як одна стопа, і за ширські чотири пальці. Ось як вони харчуються. Ми розповіли про спосіб життя татар, тож тепер оповімо, як вони нападають на чужі землі, плюндрують і спалюють оселі, забирають у неволю людей і тільки-но надходить дозвіл великого візира, вторгнувся в Польщу. Відразу розпочинається підготовка війська. Якщо хан особисто вестиме його у похід, кількість воїн становитиме близько 80 тисяч. Зазвичай армія наличує 40-50 тисяч, а в поході її очолює Мурза. На чужі землі татари ступають переважно на початку січня і завжди взимку аби уникнути на своєму шляху перешкод. Ні болота, ні річки не є для них, не перепонені шляху до загарбання чужих земель. Тож, зібравши війська завернувши всі необхідне підготування, вони ведуть уперед свою армію. Слід зауварити, що хоча Кримі лежить, між 46 та 47 паралелями, та на озорі степи, що Простягається не в півночі, взимку, аж до березня повністю вкриті снігом Тож татари, охочі без осцеху, вирушають у таку далеку дорогу Адже коні їхні не підковані Тож вони легко ступатимуть по снігу Інша річ, якби земля не була б вкрита снігом Мерзлий грунт нищив би копита коней Найбагатше та не з споміж татар. Підковують коней підковами з волових рогів, прикріпляючи їх до ніг шкіряною дротвою, чи прибиваючи цієхами. Але такі підкови не довго Легко губляться. Ось чому татари дуже бояться безсніжної зими. А також ожеледиться, коли навіть добре підковані коні починають ковзати. Просуваючись уперед, військо проходить загалом близько 6 великих французьких міль. І так щодня. Час і сили розраховують так, аби повернутися назад. І ще до того, як Скресна річка аби нічим не заважала на зворотному шляху. Наближаючись до кордонів Польщі, татари переважно рухаються глибокими балками. Бо почуваються тут безпечно. Вони намагаються сховатися у степу, аби їх не викрили косаки, які у цих місцях несуть варту. Чигаючи на татар, а виявивши ворога, здіймають тривогу. Тож татари вдаються до хитрощів, прямуючи відоленками. А ввечері, коли стан табором, багать не розкладається, Також вони... Посилають уперед своїх вершників, або за можливості схопити кілька косаків і привезти язика. Просуваючись до кордону, татари попереду в один ряд ведуть 100 конів. А загалом тих коней десь 300, бо, як ми вже казали, кожен тримає за вуздечку ще двох запасних. Татари утворюють фронт завдошки 80-100, стіп і вилиб на 80-100 тисячу коней. Це близько трьох великих миль. Усі не рухаються чотирма шеренги міри, які розтягаються на 10 міль. Для того, хто не бачить цього на власне очі, це буде дивне, дивне видовище. З 80 тисяч на татар скаче 200 тисяч коней. Менше дерев у лісі, ніж, їх, ніж їхніх коней у степу. Коли бачиш їх здалека, то видається ніби суно з віднаколу, яка хмара. Вона колобочиться, збільшується і жах стискає серце найсміливіших, маю на увазі тих, хто не бачив їхні, їхніх орд. Загони щогодини стають на 15-й хвилинний перепочинок, аби коні, коні випережнилися. А тварини вже так навчені, що як тільки їх зупинять, вони одразу ж роблять цю справу. Татари також зіскакують із коней і мочаться. А тоді знову продовжують свій рух. Усе це відбувається за коротким посвістом. Наблизившись до кордону, татари стоять на, на 2-4-денний перепочинок за 3-4 милі одній. Вибирають місце, де можна сховатися від стороннього ока, готуються до майбутнього нападу, лагодять свій військовий арештунок, відпочивають. Тоді ділять своє військо на три частини. Дві частини утворюють основні сили, а третя своє чергою – половиниця. Кожна із тих половин утворює правий і лівий флаги. У такому порядку татари нападають. Корпус, який у них зветься коши, вільно просувається разом із флангами. Не відпочивають ні вдень, ні вночі, хіба що лише одну годину, аж поки не пройдуть туглибчі ж земель на 60-80 миль. Тим часом по правах вони не задають жодної шкоди, однак як вертаються назад, то основні сили рухаються незмінним маршем, а фалагові загони хан веселає на 8-12 миль від війська, половина вперед, половина в бік. Кожне крило може мати 8-10 тисяч вершників і ділиться на 10-12 загонів, що наличить 50-500-600 вонів. Вони нападають на села, тощують їх і виставляють довкола 400 рожеві загони. Цілу ніч вони палять багаття, остерігаючись, щоб не вихопилися із їхніх рук селяни. А тоді грабують палять і вбивають усіх хто чинить опір, а решти женуть із собою. І не лише чоловіків, жінок із немовлятами, а й ходобу коней, волів, корів, баранів кіст. А сіне ввечері зганяють у якусь тену чи іншу будівлю. І з чотирьох боків підпалити такий великий страх відчувають у від цих тварин. Флангові загони, як ми вже казали, просуваються в глибні більше, як на 8-10 миль. А після спусточення повертається зі здобичю до загону. Дорогу, до якого легко знаходять, бо ж уряд рухається понад 500 коней. Отже, лише їдуть за їхнім слідом. Через 4-5 годин вони нас догоняють основні сили. тоді два інші крила такої, такої ж... Кількості йдуть чинити спустошення, що й попереднє, а після того знову повертається назад. Ось так вони знищують села і вбивають людей. Тим часом війська їхні ніколи не зменшується, бо завжди лишається основний кістяк. Дві третини війська продовжують повільно рухатися і завжди на дати відсіч польському війську, якщо воно з ненаска стрінеться на шляху. Хоча, звісно, воно, воно не має... Вони не мають наміру вступати у бій, а навпаки, воліли б його уникнути. Татари ніколи не повертаються назад тією самою дорогою, а кружляють довкола, щоб якнайдалі відірватися від польського війська. Бо, як ми вже казали, вступати у бій не входить у їхній план. А крім того, вони дуже поспішають. Коли ж десятери їх припадає на одного польського воїна, навіть тоді не наважуються нападати першими. Бо ці... Розбойники, але ще так їх можна називати, не воювати приходять у польське володіння, а для того, щоб пограбувати зненацька і так само зникнути. А коли зустрічається їм польське військо, то завдає їм доброго прочухання і примушує тікати. Лише повернувшись у Дике поле, що простягається на 30-40 миль від кордону, вони почуваються в безпеці. Війська відпочиває на вод порядок у своїх лавах, якщо відбулася суточка з поляхами чи козаками. Упродовж перепочинку близько тижня вони збирають докупості свою зброю здобич, бранься і худобу, ділять між собою. Це відощ, відовий, що зворуші на найчерствіше черс, на серця. Чоловіка розлучають із дружиною, матір з донкою. І вони не мають жодної надії, коли зустрітися. Ці люди стають нещасними і невільниками, поганим мусульманом, серед яких зазнають наруги і приниження. Брутальні татари здійснюють неямерзення Шевчинки, знеславлюють дівчат, гвалтуючи жінок на очах їхніх батьків і чоловіків, здійснюють обрізання хлопчиків в присутності батьків, аби не вернути їх до віри Магометової. Найтвердіше серце зворушилось би при зоках і співах. Сльозах хістованих цих нещасних русинів, бо то народ зі сльозами співає, і в сльозах оплакує своє горе. Тим часом цих бідолах ділять одніх сюди, інших туди. В Константинополь, Крим, Анатолію. Ось ми розповіли про те, як татари за якихось два тижні грабують землю, полонять і... Женуть із собою близько 50 тысяч душ. Як ділять між собою невільників і розпоряджаються іми. Розповімо тепер про те, як татари вступають у Польщу влітку. Їх зазвичай не більше, як 10-12 тысяч, бо за більшу кількість війська швидко можна було б бы виявити. За 20 чи 30 миль. Від кордону вони ділять свою війська на 10 чи 12 загонів, кожен із яких має близько тисячі коней. Половина війська, 5 чи 6 загонів, рушають направо на відстані однієї чи півтори милі один від одного. Решта загонів тримається зліва на такі самій відстані, попереду на відстані близько милі, Рухаються розвідники, які мають оглянути місцевість. І якщо вдасться захопити язика, татари рухаються згуртованими рядами, з кисним порядком, щоб у визначений день зійтися на добованому місці за 2-4 за милі від кордону. Це виглядає так, ніби розгалужені лінії сходяться до середині. Таке пересування окремими загонами пояснюється тим, що вони побоюються, аби косаки їх не викрили, адже ті постійно стоять у степу на варті окремими загонами за 2-3 милі від кордону. Помітивши їх, косаки все одно не дізнаються справжньої кількості татар, бо можуть доповісти лише про ті загони, які бачили на власні очі. Зауваживши ворога, косаки відразу шкидаються геть, щоб здійняти тривогу. Проте вони і не дуже налякані, адже ворожі загинули ще близько тисячі вершників, тому через кілька днів дуже здивовані, отримавши повідомлення про числене військо. Татари перетинають кордони, намагаються рухатися не шляхом, але ще між двома великими річками, завжди віддаючи перевагу вищій місцевості. Таким чином вони не зустрічають жодної перешкодності на своєму шляху, грабують і плюндрують села, що трапляється на їхньому шляху, але, як ми вже казали, не заглиблюються на більше як 6-10 миль і відразу ж вертають назад, намагаючись перебувати на чужій землі на більше як два дні, а згодом, поділивши здобич, повертаються у свої гуси. Ці набіги зазвичай вчинять татари, ні ні і мешкають на буджетській рівнині, що між герлом Дністра і Дунаю. За моїх часів, їх там було 1020 утікачів чи вигнанців. Ці татарі хоробриші від кримських більш витривали у військових походах, постійно ведуть бойові дії і дуже гарні. Варшники, на рівнинах між Буджаком і Україною перебуває зазвичай 8-10 тисяч татар, які поділені на загони по тисячі війнів у кожному і розташовуються на віддалі 10 або 12 миль один від одного. Так краще шукати якусь добуч та уникнути небезпеки. У цих степах постійно існує загроза, що косаки, які йдуть табором, табір це те, що ми називаємо караваном, перехоплять татар. У цьому разі косаки ставлять вози возив два, два ряди, вісім чи 10 возів попереду, стільки ж позаду, самі стають посередині з мушкетами короткими списами, косами на довгих державних. Найправніші верхстки їдуть біля возів. Варто відправляти на чверть милі в усі боки, аби дізнатися, що немає поблизу татар. Натрапивши на ворога, вони подають сигнал. Табір зупиняється, зав'язується бій. Але якщо першими їх виявляють татари, то несподівано нападають, намагаючись узяти штурмом табір. Коли мандруєш тими степами, слід пам'ятати пораду нового таліця. Бон п'єде, бон оче. Добрі ноги, пильне око. Кілька разів я зустрічав у степах татар, їх було понад 500. Вони не подали на наш табір, але нічого не могли вдіяти, хоча були було зі мною лише 50 чи 60 козаків. Ми також не могли завдати їм значної шкоди, бо татари не наближались до нас на рушничний постріл. Лише кілька разів давали, що будуть нас атакувати, але тільки засипали нас зливий стріл, стріляючи довгою. Звітері двох наших пострілів. Згодом вони відступили. А ось от до яких хитрощів вони вдаються, коли переховуючись у степах мають намір учинити напад на якусь валку, хоч аби їх не викрали. Степи ці порослі високою чи не на дві стопи травою, і коли татари приходять їх, то неодмінно мусять цю траву витолочити і залишити поза себе витоптану місцину чи стежину. Так можна дізнатися, скільки їх і куди вони нам попромували. Тож отчого вони вигадали. Свій загін із 400 вершників. Вони ділять на 4 ватаги, по 100 коней у кожній. Одні скач на північ, другі на південь, третій на схід, четвертий на захід. Однім словом, кожен скаче своєю дорогою, приблизно півтори милі. Наприкінці шлят, шляху 100 вершників дробляться іще на три загони, по 33 вершники на кожну. Так їде берегом річки, а далі через півмилі знову розсипається на три частини, рухається вперед, поки не лечиться їх тільки 10. Це краще показати на рисунку, чим пояснювати. Все відбувається якихось півтори години. На повному очувалі, бо, як тільки їх викликують, уся ця обережність буде марна. Всі татари досконало володіють цим маневром, знають степ, як Лосман порт, і кожен із тих загонів із 11 вершників скаче степом, як йому заманеться, не зустрічаючись у своєму радісі з іншим загонами. Урешті, решті, в день, вони перебувають у визначене місці за 10-12 миль. Це зазвичай гарне місце, де є вода і густа трава для випису коней. Кожен загін іде на нього місце, до цього місця власну дорогу. Один коротший, інший довгою, бо мусить петляти і час повертати в бік. А трава, витолчена 10-1 кіньми, вже на другий день піднімається і на ній не буває жодного сліду. Тож, зібравшись разом, вони кілька днів переховуються, вичікують, а потім знову рушують у дорогу, нападають на якесь прикордонне село, грабують і плюндрують його, а тоді утікають. Про це ми вже розповідали. Татари навчилися дуже хитро приховуватися в степах, обдурюючи косаків, які завзято женуться за ними, бо знають, чи їх не більше, як 500 чи 600. Косаки – 1000 або 12 сотін, звітнувшись із ворогом. Одразу, одразу ж седлають коней і переслідує татар за їхніми слідами. А коли не тропляють, написано вище коло, то розгубляються, не знаючи, що робити далі, адже сліди розходяться в усі боки. Тож їм нічого не залишається, як повернутися назад і визнати, що прогавило татар. Так дуже важко вислідити цей народ, хіба що випадково натрапити на них біля водопою, або коли вживають їжу чи сплет. Однак вони завжди насторожили. У них дуже пильні очі, тим паче, що вони в них вузькі, а отже мають сильніший візуальний кут, тож бачать більше від нас і помічають нас скоріше, ніж ми їх. Одним словом, перемагає хитріші, а не сильніші, якщо ж статерами зустріляться вранці або ввечері, під час сходу чи заходу сонця, то вони насамперед намагатимуться рухатися так, щоб сонце було позаду. Це схоже, як два кораблі на морі змагаються за вітер у їхній вітрила. Коли ляхи натрапляться на татар, першими задають їм удару, а ті не почуваються надто сильними, аби боронитися, то відразу кидаються у різні боки, наче мухи. Якщо ж переслідувати їх, то вони на повному чувалі стріляють із луків. І це вдається їм так добре, що за 60-100 кроків влучають у вершника. Ляхи не довго їх переслідувати, адже їхні коні не такі витривали, як татарські. За чверть милі, зібравшись разом із Йоговташись, татари починають наступа. Коли ж ляхи розбивають їхні ряди, то знову кидаються в усі бич і, відступаючи, стріляють ліворуч бо на правий бік не вміють. І так виснажують що ті змушені відступати, бо татари виконують цей манер лише тоді, коли переважають один до десяти. В іншому ж разі вони безупинно стріляють із луків, не наближаючись до ворога. Ось як воює цей нарід. А тепер розповімо, як татари перетинають уплав річки які іноді бувають навіть більші від деяких європейських рік. Їхні коні вміють плавати, і особливо добре, у цьому холодному краю, де вода важче від води французьких річок, оскільки гірше очищується сонцем. Та я певний, що їхні коні не переплили б через сену, подібно до Борестену, бо я вже казав, що в них в цих річках вода важча, а отже тіло в ній стає легшим, я сам мав нагоду переконатися в цьому. Тож коли війську необхідно перетнути Берестен, який є найбільшою річкою цього краю, вони вибирають місце, де береги легкодоступні. Кожен виготовляє з очерету дві невеликі в'язки, три стовпи завдошки і десь 12 дюймов завширшки. В'язки віддалені одна від одної. на одну стопу і мають три поперечні палиці міцно зв'язані вгорі, а знизу один із кінців прив'язується коневі до хвоста. Отож татарин ставить на воду сідло, свої пожитки зверху лук, стріли шаблю, усе це разом зв'язи і голий, із нога, якою в руці заходить у воду, Воздечка, яка лишається у коня, на шиї, на шиї тварину вперед, а другою рукою тримається за гриву. Тим часом кінь пливе, а вершник гребе однією рукою другу, тримаючи за гриву вездечку. Так він веде свого коня вперед, аж поки не перепливуть річку. Коли й кін торкається копитами протилежного берега, то вода сягає йому черева. Татарин притримує коня, відв'язує речі, складає їх на землю. Так само переправляється через річку. Орешта татарин і пливуть, розтягнувшись на півмілі вдовж річки. Ось що я зумів дізнатися про татар. Про Косаків. А зараз розповімо, як ми обіцяли, як Косаки вибирають отамана, і як вирушають до Анатолію воювати з турками. Вони скликають усіх шановних старих полковників і Косаків, які мають у них авторитет. І кожен видає свій голос за того, кого вважає найдостойнішим. Хто дістане більшість голосів, той і буде старшим. Якщо ж, то ж, якщо ж той, кого обрали, відмовляється, посилаючись на невміння, брак досвіду чи похилий вік, на це не зважають. Кажуть лише, що він справді нагідний їхній в честі та вбивають як зрадника. Хоча саме при цьому вчиняють злочин. Ви, певно, пригадуєте мої попередні розповіді про їхні звичі та підступну натуру. Якщо ж обраний Косак дає свою згоду бути отаманом, то дякую Раді за виявлену йому честь, зауважуючи, що негідні цієї посади не здатні її обіймати. Проте обіцяю, що своїми вчинками та діями, як значними, так і буденними, намагатиметься єдна служити громаді, а життя своє. Завжди б покласти за своїх братів. Так вони себе називають. При цих словах всі присутні пускають у долоні, гукають слава, слава, а за тим один за одним, відповідно до свого рангу, йдуть йому вклонитися. Отаман подає їм руку. Такою є вітання з косаками. Часто цей ритуал відбувається серед чистого степу. Новоборний гетьман, так вони його називають, володіє абсолютною владою наділане правом стинати голови слід сидити тих, хто, хто у чомусь завинив. Проте він не може ухвалити жодного рішення, не порадившись із військовою радою. Гетман мусить бути надзвичайно розсудливим під час військового походу, аби не припустити помилки, а в сутичці з ворогом чи у непередбачених ситуаціях він має виявити увесь свій хист і смилівість. Адже за виявлення молодужність його можуть покарати, вбити як зрадника. У цьому разі обирають іншого гетьмана записаною вищої процедурою. Керувати косаками і вести їх у похід налегка. Тож нещасний той, хто не зуміє цього зробити. За 17 літ, який я провів у цьому краї, усі, хто обіймав цю посаду трагічно, закінчили своє життя. Аби вирушити в морський похід косаки мають дістати дозвіл від короля. Якщо ж вони його не отримали, то такий дозвіл дає гетьман. Скликавши військову раду, косаки обирають наказного атамана, який очолить похід. Відбувається це так само, як і обирають гетьмана. Однак похідного атамана призначають тільки на певний час. Після того, косаки вирушають до військової скарбниці – місця їхнього збору. Там вони будують човни, що сягають 60 стіп завдошки, 10 чи 12 – завширшки і 12 стіп завглибшки. Їхні човни не мають корми, зводяться із стовбура човного дерева, верби або лип завдошки 45 стіп. По обидві боки човна бивають дошками. 10-12 стіп завдошки, одну стопу завширшки, які скріплються дерев'яними цвяхами. Таким чином настіляють один ряд на інший, як це робиться у звичайних річкових човнах, аж доки човен не досягне висоти 12, -12 і ширини 60 стіб. Вам стане краще зрозуміло, якщо поглянете на рисунок, який я, зрубши, накидав. На ньому бачимо товсті в'язки очерету, що щільно прив'язуються одна до одних вздовж бортів. Їх кріплять ликом із липи або дикої вишні. Косаки будують човни так само, як і наші Тесли. Ставлять перегородки і лавки, а потім просмолюють їх. Судно має два стерна по обидві бока човна, як це бачимо на рисунку. Човни їхні дуже довгі. Якщо треба терміново ціє ж миті плисти назад, то витрачається багато часу, щоб, аби човен розвернувся. Із кожного боку тут є 10-15 пар весел, і пливе такий човен швидше, ніж турецькі веслові галери. На суднах також заводять щоглу, на яку напинає доволі незрабна вітрила яке розпускає лише в гарну погоду, у разі сильного вітру валіють висловати. Чова немає у верхньої палуби, тож коли наповнюється водою, то в'язки очорети по обидва боки бортів не дають йому потонути. У великій бочці 10 стіп завдошки і 4 ступи завширшки. Косаки зберігають сухарі. Їй добре прив'язують до човна, а сухарі витягають через стулку. Косаки також беруть із собою в дорогу пшоняну кашу та борошна, розмішані на воді. Споживають його, змішавши із пшоном. Він є і їжею, і напоєм одночасно, має гіркувати смак і називається саламаха, тобто смачна страва. Як на мене, то не побачив у ньому якогось особливого смаку, а якщо і вживав його під час моїх мандрів, то лишень тому, що нічого краще не було під руками. Під час походу косаки дуже стримані у вживанні хмельних нападів. А якщо трапиться поміж ними якийсь піяк, то за наказом отамана його відразу ж викидають у море. Їм заборонено мати в морський похід чи на бойові операції горілку. За цим стежать дуже строго. Зазвичай косаки вирушають в похід на татар восені. Вони хочуть помститися за грабежі і розбійним на напади. 5 чи 6 тисяч міцних доброозброєних косаків вирушають на Запорожє, аби розпочати підготовку до походу. 60 осіб стають до роботи і за півмісяця зводять чого. Бо вони справді майстер на ці руки. Атаки. За 2-3 тижні мають 80 готових студентів. В одному човню вміщається від 50 до 70 косаків, що озброєні двома рушницями та шаблами. На кожному човні такові 4-6 фальконетів, армати і необхідний запас їжі. Одягнені косаки, сорочки і шаровари мають із собою зміни одяг, а ще благеньку світку і шапку. Беруть у човен 6 фунтів пороху, достатньо кількість свінцю, ядрата для гармат. Кожен має компас. Ось такий він, козацький табор на Чорному морі, який безстрашно такує добре укріплення міста Анатолія. Спорядівшись, косаки рушають униз по Борестену. Похідний гетьман має на човлі човна від знаку та йде трохи попереду від усіх. Судна так близько пливуть одне біля одного, що, здається, трохається веслами. Турки, звісно, впереджені про похід, тож у гірлі Дніпра напоготові читують кілька галер, аби не дати косакам вийти з ліману. Але козаки хитрі, виходять темної ночі, коли має з'явітись на небо місяць молодик і переховуються в очерець от 4-млі Дніпра, куди турецькі галери зайти не, не наважуються. Хоч турки знають про косаків, але їхня поява для них завжди виявляється несподіванкою. Зрозуміло, що косаки не можуть проплисти так швидко, аби їх не запримитили. А поміж тим по всій країні здимається тривога, аж до Константинополя. Султан відсилає гінців до Анатолії, Болгарії, Румелії, аби там, аби там пильнювали, бо льготували, бо косаки вийшли в море. Та все дарма, адже вони так уміло використовують погоду і пору року. Заважують, що косаки вирушають в море тільки після літнього Івана, щоб повернутися найпізніше на початку серпня. Що за 36 чи 40 годин досягають Анатолії, висаджуються на берег, залишивши у човнах для охорони два косаки і два аджури. Тоді нападають на міста, захоплюють їх, грабують і спалюють. Іноді заглублює, заглублюється на захоплені території на цілу мілю, але ненадовго відразу ж вертаються назад. Свою здобуч вантажать на човни і плевуть спробувати щастя в іншому місці. Якщо ж раптом трапиться їм ворог, то зав'язуються обій, в іншому разі спокійно повертаються додому. А коли часом надибують якусь турецьку галеру чи інші кораблі, то переслідують їх, нападають і беруть штурмом. Ось як це відбувається, човни, їхні виступають із води на більше, як надію з половиною стопи. Тому косаки помічають ворожий корабель чи турецьку галеру швидше, ніж їх саміх запримітять. Тоді вони спускають вітрила і зауважують, куди дме вітер, і намагаються плисти так, аби сонце було в них за плечима. За один перед заходом сонця чим чимдуж вису... веслують до галери чи корабля і зупиняється за милю подаль, аби не втратити його з поля зору. Опівночі за сигналом підпливають до кораблів. Частина косаків готова до бою і чекає, коли ж галери візьмуть на абордаж, або проникнути... проникнути всередину. А татари, захоплені зненацька, з враження. Звідки взялося? 80 100 човнів, що таку от їх, тим часом косаки вмить. Захоплюють корабелі. Забирають усе і невеликий крам, а також човні гармати, усе, що на їхню думку може їм знадобитися. Але не псумитися у воді, а тоді галеру пускають на дно. Якби вони вміли керувати судном чи галерою, то забрали б їх собі, але ж не вміють. Тепер час повертатися на батьківщину. У герлі Борестена на захвалах косаків чекає подвоєна турецька сторожа або добряче покарати. Але вони цим не переймаються, хоча й втомлені, бо рідко коли втрапляться, щоб не втратили своїх товаришів, чи щоб море не поглинуло кілька їхніх чайок. Та й не всі вони такі дуже, щоб вистояти у сутичці. Тим часом косаки пливуть до бухти за 3-4 милі на схід від Очакова. Де за чверть милі від морського берега є долина, яка часом наповнюється півстопи водою. Косаки перетягують волоком один за одним свої човни. Через 2-3 дні вже пливуть Берестеном зі своєю здобичю. Ось так вони виникають зустрічі з турецькими галерами, які з нетерпінням дожидаються їх біля Очакова. Косакам відомий є ще один зворотний шлях через Донський Ліман. Слід перейти протоку між півостровом Антамані, Керч, Керчі, далі пливти ламаном угору до річ, річки Міуси, звідси до тача води лише одна миля, а вона впадає в Самару, яка у свою чергу тече у Дніпро за милю вище Кодака. Як це видно на мапі? Козаки зрідка вертаються цим шляхом, бо звідси далеко до Запоріжжя. Інколи користають, користають ним, коли йдуть у морський похід і мають лише 20, 25 човнів. А в Гирлі Борестену чатують на них турки, які набагато переважають їх кіль кількісно. Якщо турецькі галери трапляються йому в відкритому морі серед Білого дня, то пострілами з гармат завдають козакам великої шкоди. Розбивають, човни на тріски пускають на дно. І це таке жахливе відовіще, що той, хто врятувався, стрімголов кидається геть. Якщо козаки бачать, що в бою з турецькими галерами не уникнути місце прив'язують весла до кочиків і стріляють у ворога з рушниць. Доки один стріляє, інший подає йому вже набиту рушницю, Галери можуть вести бій лише з одним човном, однак і цього досить або гарматні постріл завдали косакам великої шкоди. У таких сутичках зазвичай гине дві третини команди. І рідко коли трапляється, що половина косаків повернулася додому. За те ті, що залишилися живими, привозять за собою багато здобич. Іспанські реали, арабські цехини, килими, тканини, шиті золотою ниткою, бововняни і шовкової матерії та інші цінний крам. От і що живуть косаки, бо інших ремесл вони не знають. А, повернувшись із походу, лиш п'ють і гуляють зі своїми топами. Як дівчата залацяється до парубків? На відміну від звичаїв і традицій інших народів, дівчина тут першою суватись до парубка, якого собі сподобала їхній традиційний незламний забабон, може, завжди в цьому дівчини допомагає. Та й вона більш певна успіхові, ніж паруба, коли б наважилась Наважився першим сватися до коханої. Ось як це відбувається. Закохана дівчина приходить до хлопця тоді, коли всі є вдома. Батько, матір і суджений. На порозі витається словами. Помагай Бог. Що означає, нехай благословить вас Господь. І звичним привітанням, коли заходиш до чиїсь. Господи. Присівши до лаву, дівчина береться вихваляти того, хто припав їй до серця. Звертається до нього, називаючи Іван Федір Дмитро Микита. Це найпоширеніше тут імена і каже. Бачу, що твоєму обличчю. Бачу по твоєму обличчю, що ти людина добра, будь баливим чоловіком і кохатимеш свою дружину. Сподіваюся, що з тебе вийде добрий господар. Ці якості змушують мене укліно просити взяти мене за дружину. Тоді вона звертається з такими ж словами до батька і матері парубка і просить згоди на їхній шлюб. А якщо ж дістане відмову чи відмовірку, будь то хлопець іще молодий йому зарано одружуватися, то дівчина відповідає, що не піде з хати, аж поки він її не пошлюбить, і не візьме собі за жінку. Мовивши це, дівчина вперто стоїть на своєму і не виходить із кімнати, поки не дістане того, що вимагає. Через кілька тижнів батьки змушені не тільки погодяться, а набавляють сина, аби той при при при придивився до дівчини, як до майбутньої дружини. Парубок бачить, що дівчина бажає йому добра, тож він тепер починає дивитися на неї як на свою майбутню дружину. Не а просто батьків дозволу її покохати. Ось як закохані дівчата в цьому краю влаштовують свою долю, змушуючи, змушуючи батьків і нареченого виконати свої бажання. Як я вже розповідав, батьки бояться накликати на себе гнів Божий чи якесь інше лихо про нашу дівчину. Бо вважається, що, вчинивши такий спосіб, навіки знеслають увесь її рід, який неодмінно за це помститься. Також вони не можуть у цій ситуації застосувати сили, бо на них чекатиме суворо-суворо церковна кара, епітімія, великий штраф і ганьба для усієї їхньої господи. Батьки так налякані цими забобонами, що, звісно, хочуть уникнути нещастя, які могли б упасти на їхню голову за те, що син колись відмовив дівчин, яка сватилась до нього. Описаний звичай поширений тільки серед людей однакових статків. У цьому краї усі селяни однаково заможні, майже не відрізняються один від одного. Та коли простий селянин закохується у панночку, тоді у пригоді стає інші звичаї.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 Парубок бачить, дівчина бажає йому добра, тож він тепер починає дивитися на неї як на свою майбутню дружину. Неполеглива просто батьків дозволу її покохати. Ось як закохані дівчата в цьому краю влаштовують свою долю, змушуючи, змушуючи батьків нареченого виконати свої бажання. Як я вже розповідав, батьки бояться накликати на себе гнів Божий чи якесь інше лихо про нашу дівчину.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 Відмовив дівчини, яка сваталась до нього. Описане звичає, поширене тільки серед людей однакових статків. У цьому краї усі селяни однаково незаможні і майже не відрізняються один від одного. Та коли простий селянін закохується у панночку, тоді у пригоді стає інші звичаї. Шлюз. Як селянин може одружитися зі шляхетною паночкою? У цьому краї звичі, за яким у неділю та свята селяни разом із дружинами та дітьми збираються по обіді до корчми, де проводять решту дня за частуванням. Однак випивають лише чоловіки та жінки, а парубки і дівчата весело танцюють під звуки дуди. Інструмент схожий на волинку. Зазвичай сюди навідується і місцевий пан зі своєю родиною, аби придивитися, як молодь веселиться. Інколи пан запрошує молодих людей потанцювати біля свого маєтку. Буває, що і сам з дружиною та дітьми приєднується до забави. Під час танців шляхетні пани змішуються з наступом, натовпом. Слід сказати, що всі села на Поділі та Україні загалом оточені гайками та сховками, де влітку селяни переховуються під час набігів татар. Ці лісочки за добрих півмилі, і хоча селяни за статусом майже кріпаки, однак вони здавна користуються правом привілеєм викрадати під час зального танцю шляхетних дівчат. Навіть якщо дівчина панська донька. Парубок має зробити це кмітливо і спритно. Він тікає у сідні гай, де повинен перечекати 24 години і сховатися так, аби їх в жодному разі не знайшли. Лише за цією умовою йому все пробачить. Якщо викрадена дівчина бажає вийти за нього заміж, то під страхом смертної кари, він змушений погодитися. Якщо ж дівчина цього не бажає, йому дарують його злочин, ніхто не має права переслідувати його чи покарати. Але якщо викраде час упродовж доби, то стінають голову без жодного суду. За 17 років, які я провів у цьому краї, я не чув щоб сталося щось подібне. Зате бачив, як дівчата сватилась до парубків, і часто це завершувалося весіллям. Тож, викрадення паночки, дуже ризикований вчинок. Треба силами схопити її на очах усіх присутних утікти, та й так або не зловили, тут слід хутко бігати, тому це дуже важко зробити без попередньої домовленості з дівчиною. А крім того, селяни та перезалежні, та й шляхта стала чванкувати і владолюбна. Очевидно, селяни мали право викрадати паночок і що у ті часи, коли поляки обирали королем того, хто найпруткіше бігав босоніж, вважаючи таку людину найсмилівішою та найкмитливішою. Начебто сміливість і кмітливість залежить від спритних і міцних ніг. Відтоді, на мою думку, започатковано ще один звичай. На другий день, після Олексі зобов'язати короля заприсягнути перед вівтарем про те, що жоден шляхтич не буде арештований за свій злочин після того, як мене 24 години, окрім, звісно, злочину проти короля чи, держ... чи державної зради. Цим вони, напевно, хотіли засвідчити свою повагу до людей, які вміють добре і швидко бігати. Це спостерігаємо і дотепер. Ляхи особливо цінують баских і прутких коней. Це для них дуже важливо. Тож одразу платять гроші, які правлять за коня. Жлюсь. Як відбувається весілля після того, як я розповів про сватання? Ще кілька слів скажу про тутешні весільні врочистості та їх особливості. Весельний обряд у цьому краю такий. Запрошені парубки і дівчата від імені молодого і молодої ходять у переддень весілля зі списком по всіх родичах, запрошуючи їх на весілля. При цьому кожен має на одязі виночок із квітів. Молодь йде парами, а парубок із патерицей у руках виголошує запрошення. Не буду докладно плисувати страви і скільки м'ясних, Найідків подають до столу. Заважили ще, що молода, за їхнім звичаєм, убрана в довгу карічневу сукню. Сукню підшита китовим вусом, який її розширяє, розширює. А знизу облямована напів та напів вовняною тканиною. Голова і обличчя молодої відкриті. Волосся розсипається по плечах, а голову прикрашає вінок із квітів. Залежно від пори року. Батько, брат чи якийсь близький родич, молодої, везуть її до церкви. Перед ним уступають музики зі скрип... скрипкою, додою або цимбалами. Після вінчання один із родичів бере молоду за руку і відводить додому під ту саму мелоді. Об... Обійду мовчанку весільний розваг під час весільного обіду. Вони дуже дивні і не поступають своєю дивиною, звичаєм інших народів. Зауважили ще, що особливо схиляє їх до нестрівного гультяйства, яке їм притаманне від природи, те, що з нагоди шлюбних бенкетів або хрестин пан дозволяє варити пиво. Це означає, що пиво в цей день, в цей час коштуватиме набагато дешевше, ніж зазвичай. І випити його можна буде незвичайна кількість, адже в інший час селяни можуть купувати пиво лише в панських бровартах. Коли настає час укладати молоду на шлюбне ложе, родички молодого відводить її до спальні і там роздягають догола. Докладно розглядають її з усіх боків, навіть заглядають у вуха, волосся, поміж пальців ні, ніхто в інші частини тіла, аби присвідчитися, що ніде немає крові, голки або захованого клаптика бавовни, насиченого червоним сиропом. Якщо знайдете щось схоже на це, то, то починається великий скандал. Коли ж нічого не знаходять, то надягають на молоду білу бавовняну сорочку, вкладають у постіль, а тоді потайки до кімнати заводять молодого і затягають заслони біля постелі. Більшість гостей заходять у кімнату, чоловіки танцюють із калахами в руках під звуки дудки, а жінки підскакують, плескаючи в долоні, аж поки не звершиться шлюбний союз. А якщо серед цього радісного танку молода якимось чин, чином виле висловить задоволення, то усі присутні враз тримають від радощів, плечі та долоні, чинають вели веселий галас. Увесь час, цей час, родичі молодого не відходять від ліжка, прислухаються, що там відбувається, чекають, коли можна буде відкрити запону. Тоді надягають на молоду чисту сорочку, а коли на попередній знаходять докази її то радісними вигуками сповняється вся домівка «Родина Радія». Тепер молоду одягають і зачісують як молодицю, тобто покривають її голову хусткою, бо не дозволяється робити, бо це дозволяється робити лише заміжним. Дівчата ж просто заплітають волосся вважаючи для себе ганьбою покрити голову. Наступного дня відбувається ще одна кумедна забава, яка може віддатися неймовірною для тих, хто подібного ніколи не бачив. Крізь два рукави сорочки, вивернутої на виварет, пропихають палець, війносять її, наче знамена вулицями міста, вельми у рочистих стягах. Це дійство засвідчує, що молода виявилася смутливою. А також усі можуть переконатися в морській силі молодого. За ними ступає натовбастей із музикою. Вони танцюють і співають іще завзятіші, ніж доти. Процеса рухається через усе місто. Дружби ведуть попід руки дружок. Збігаються люди і проваджають їх, поки молодята не дійдуть до хати молодого. Якщо виявилося навпаки, ознак дівоцтва не виявлено, то весілля обривається, чоловіки кидають об землю келихи, жінки перестають співати, а родичі молодої збентежені і осоромлені. Одне слово зчиняється справжній гармідер, гості б'ють горчики, в яких варилися різні наїдки, відбивають вушка в келихах. Із яких смакувало напої. аматори молодої натягають на шию кінських хомут. Сяд у кутки кутку перед усіма присутніми і співають безпрестанно грубих і сороміських пісень. Частують її з надбитого келиха, дорікаючи за те, що не зуміли вберегти доньку. Висловивши все, що лише може прийти в голову, гості розходять по своїх домівках. Пригнечена такою неприємною подією, а родичі молодою, заховавшись від людей, деякий час сидять вдома, присироблені тим, що трапилося. Молодина власне вирішує жити з дружиною чи вигнати її. Але коли відвариться на спільне життя, то мусить бути готовий вислухувати образи, якими його обсипатимуть люди. Скориставшись нагодою, додаймі ще кілька слів про звичай жінок. Звісно, що вільне вживання горілки та меди робить дівчата доступним. Однак зальне ось та сором, які впадуть на голову дівчини, якщо вона втратить свою дівочість до шлюбу, стримують її від подібних вчинків. Перш ніж завершити цю розповідь, скажу вам, кілька слів про великодні обряди у страстну судботу всі йдуть до храму, який тут називається церкви або взяти участь у релігійних торжествах. Вони полягають у тому, що фігурку Господа нашого Христа кладуть у гріб. А потім із великими урочистостями звідти виймають. Після цього обряду весь люд, чоловіки, жінки, паруки, дівчата стають навколишки перед єпископом, якого називають владикою, і подають йому яйце зафарбоване в червоний або жовтий колір. І за словами Христос Воскрес! а епископ бере його, відповідає «Во істину воскрес!». Тоді Христосується з жінками та дівчатами. Так упродовж якихось двох годин Він збирає понад 5-6 тисяч яєць, а крім того має ще і приємність цілувати найвродливіших молодиць і дівчат, які прийшли до церкви. Звісно, що Він не хоче цілує старших жінок. Але спритне і швидко дає собі в цьому раду. Коли якесь обличчя йому не подобається, він простягає для цілування руку. Так робив муки митрополітне ім'я Могила. Враховане до сіма єпископи. Так само роблять і найнижчі священники, які звуть, звуть господинами. Упродовж наступного тижня селяни виходять на вулицю, на одміна маючи при собі кілька крашенок, аби частувати ними всіх зустрічних знайомих. При цьому промовляють ті самі слова, із якими зверталися до священника. Зустріч... Зустрічні у свою чергу відповідають цими самими словами, після чого всі обнімаються і цілуються, обмінюючись крашенками. Розкажу вам про ще одну віківку молоді, це відбувається з позаранку у світлий понеділок. Парубки по кілька осіб простують у вулиці, і зустрівши дівчат хапають, і селомиць стягнуть до колодеця. Там обливають їх пятьма шістьма відрами води. Дівчата після цього ніби скупані, мокрі з голови до п'ят, проте ця забава дозволена ще до полудня. Другого дня у вівторок черга за дівчатами, але хлопцями вони відплачують більш лукаво. Кілька дівчат ховаються у якійсь хаті, маючи при собі глеки повні води. На вулицю залишається мала дівчина, яка умовним вігуком повідомляє, що поблизу її з'явився парубок. Ті ж миті дівчата вибігають на вулицю і криками та вереском хапають молодця. На допомогу їм біжать інші сусідські дівчата, поки дві-три найкремезніші тримають хлопця за руки. Решта виливають ему за шию усі голеки води. І відпускають його лише тоді, коли він стає мокрий, як хлющ. Ось так пустують парубки дівчата у великодні дні. Дорослі чоловіки мають іншу забаву у світлі понеділок. Саморанку вони сунуть натовпом на маєтку пану, тоді як той. Терпаливо їх дожидає, низко вклонившись, селяни підходять і дарують чи то курку, чи якусь іншу птицю. І здячуся за таке обдарування, пан частує своїх селян горілкою. Для цього наказує викотити барила цього напою і поставити посеред майдану. Всі селяни підходять і стають довкола тієї бочки. Пан, зачерпнувши горілки великим ополонником, п'є до, найстарш... до найстаршого і селян потім передає ополонок тому, до кого пив. Так усі п'ють по черзі, а тоді знову все повторюється, аж поки бочка не спорожніє. Якщо ж бочка порожніє ще до сутеньків, таке трапляється найчастіше. Та пан адміна розпоряджається викатити ще одну. Він зобов'язаний частувати селян, аж поки не зайде сонце. Якщо, звісно, вони годні, тримати, год, годні триматися на навагу. Але ж сонце закотилося за, за, за, за, за обріє. Лунає сигнал, сповіщаючи, що час розходилися по домівкам. Ті, що добре поч, почуваються, повертаються додому. Якщо ж хтось з негоди не йти, то кладається просто посеред серед вулиці, спить, допоки не очуняє. Хіба що жінка чи нічого сердиться, поколуть його на ноші, заберуть додому. Тим часом ті, хто надто залив себе горілкою. Лишається на замковому подвір'ї, аж поки не проспляться. Гидко дивитися на п'яниць, які безперервно пили, валяються тепер на чистотах, як ті світли. Бачу одного такого. Його вже мертво везли на возі, хоча була тільки друга година пополудні. Ото справді дивні звичаї, що марно гулять людей. У таких випадках кажуть, не вмієш пити горілку, пий воду. Від горілки втрачаєш здоровий глуст і людську подобу. Буває, що той, хто хоче від них щось дістати здарма, вдає, ніби завзяти з ними. Напивається, коли бачить, що вони розселилися, от випитав, а в такому стані вони поступливі. Просять те, що собі сподобав, і одразу ж це дістає. Одержане речі швидко виносить з хати, Захмеленово, а вранці той дивується, боже не пам'ятає, аби непередодні щось віддавав. Засмучений, проклинає своє марнотраство але втішає з тим, що сам так само облупить іншого і покриє збитки. Козацька медицина. Якщо вже ведемо мову про наших русинів або косаків, розповімо також про те, як вони чинять за різних обставин та оказій. Бачив я хворих косаків, олихоманців, які... Замість вживати якихось ліків, брали півзаряду гарматного пороху. Змішували його навпіл із горілкою і все це випивали. Тоді вкладалося спати, щоб вранці прокинутися здоровими. Мав я Машталера, який у такий спосіб неодноразово видужував, приймав ліки, що їх не визнають ні лікарі, ні аптекарі. І інші косаки брали попіл, так само змішували його з горілкою. Вибивали цю сумуш і видужували. Одноразово бачив, як косаки, у яких влучила стріла, надіждавшися лікаря, замазували своє рано землею, замоченою власною сліною. Це сприяло загодні їхніх ран, краще, ніж лікувальний бальзам. Отже, у цій країні, як і в багатьох інших, дотепна вигадка породжується самим життям. Пригадай одного козака, якого я стрів на річці Самарі. Він виробив рибу у дерев'яного циберику, який польські вершники і косаки чіпляють за до сідла і напувають з нього коней. Тож козак розпікав на вогні круглі камінці, на... кидав і кидав їх у відро. Робив це доти, доти, вода не закипіла. І риба не зварилася, спершу ці дії видалося мені дуже простатськими, однак вони не позбавлені второго глузду. Пригадую, що я вже згадував у своїх розповідях недугого гостець, на яку тут хворіють. то скажу про некілька кілька слів, хворі на цю недугу, у Франції вона зветься колтун. Увесь рік лежать без руху, ніби паралізовані. Відчувать великий біль. У нервах і безперервно кричать. Коли мене рік якоїсь ночі у них так сильно пітнє, голова, що вранці все їхнє волосся ніби склена і звісає одним широким пасмом, як хвіст тріски. Від цієї хвилини хвори почувається набагато краще, а через кілька днів одужає і перебуває навіть у кращому здоров'ї, ніж ніж перед Але Лише волосся виглядає жахливо. Його неможливо розчесати, навіть якщо захотів би обрізати його, то рідина, що виділяється через пори на голові, за два дня б спала би на очі, людина неодмінно втратила б зір. Цю недугу вони між собою вважають невигойною. Однак я з успіхом лікував багатьох хворих тим методом, яким лікують у Франції сифілітиків. Дехто з хворих, вичувши в себе цю недугу, покидають рідну домівку, змінюють на цей час клімат і так виліковуються. Залом ця хвороба не продається, якщо пити з одного кухля. Хіба лише через злягання. Чоловік заражує не жінку, а жінка чоловіка. Лікарі розрізняють чоловічу жіночу недугу і кажуть, що старі баби заражають людей різними короваями. Або ж пара, парою горячей воды. Той, кого окутала такая пара, заражается, незабаром попадает из них. Трапляется, что дети приходят на свит уже заражены, это я не думаю, и с излиплым волосом. Но это хороший знак, потому что сгодом пасма расклеится, и дети никогда больше не так хороба не слабоватим. Чесно. Ще раз повім вам про дуже примітну річ у цьому краї. Впродовж берегів Борестена літає незвичайна кількість комах. Уранці можна побачити цілі міряди ледь помітих мушок, але вони не. надокочають. От Опівдні літають комахи за біжки з дюйм. Обсідають коней і так впивається йому шкіру, аж кров виступає. Та найгірше відбувається увечері біля річки. Коли з'являються комарі і мухи, неможливо тоді заснути без полого. Це невеликий намет, який захищає від комарів під час сну. Якби не він, то вранці людина прокидається з геть пухлим обличчям. Якось таке трапилося зі мною три дні минуло, перш ніж обличчя моє не було нормального вигляду. Я нічого не бачив, не один був розповісти очі, повіки порозбухали і виглядемо жахливий. Тож, аби сховатися від комарів, косаки розкладають полог. Ви дивляють його ви так, виробують 15 невеликих лішинових лішов... лішов... вілок. За з автошки з і за автошки приблизно 2,5 ступні. Бивають ці вилки у землю, на віддали двох стіп одна від одної, і на цілу стовпу в ширину, а зверху кладуть 5 поперечок аперечи їх на вилочці. Тоді кладуть уперек і ще 5 кілків, і все це зв'язують мотузку, поверх накладають спеціально повстане полотно, зрізане так, аби затолити не тільки верх, а й усі боки. Полотно зв'язує додолу, а при вході підноситься догори. Його можна підгортати під матрац чи ліжки, щоб комашня не залітала всередину. Під таким пологом дуже може легко розміститися дві особи. Отак лише старшини ночують під ним, бо не кожен може дозволити собі такі намет. Коли падає дощ, вони вкриваються так, як це бачимо на рисунку. Одне слово, комашня так настерпно докочає в цьому краю, що доводиться постійно палити багаті або відгоняти її. Від мушви перейдемо до Сарани, якої налітає сюди так багато, що нагадує мені лихо, яке у давні часи наслав Господь на Єгипет, аби впокорити фараона. Я спостерігав і у продаж кількох років, зокрема 1645 і 1646 року. Ті комахи летять не зграями, а насилені хмарами, які сягають 5-6 миль завдовжки і 2-3 за завширшки. Церна зазвичай летає з боку татарії. Це трапляється, коли ісходя, стоїть суха весна. А в татарії і на сході Черкесії, Абхазії та Інгрелії рідко коли буває інша погода. Порше сюди приносить східний або південно-східний вітер. Вона все спостовши, поїдаючи лед за зеленілою пшеницею траву. Там, де вона пролетіти сяде, все буде виничено за якихось дві години. Якщо ж сарана залишиться в сьому краю на осінь, до місяця жовтня, час свого вимирання, то відкладає по 300 яєць, з яких наступної весни вилупляється у разі спікотливої погоди в три рази більше нових кумах. Але якщо тоді, як вони з'являтимуться на світ, падає Падатимуть до щі, то сарана загайна. І того року їм можна буде не боятися, хіба що пролетити з інших країв. Цю картину важко спостерігати. Уявіть собі, що все небо вкрите комахами, аж темно довкола. Це ніби у хмарну погоду падає, лопати сніг, кружляє за вітром. Сарана опускається на землю, а поживитися, вкриває все поле, чути лише дивне шелестіння, це вона споживає їжу. Протягом однієї двох годин сторона пожирає все до самої землі, а тоді знімається, летить куди несе вітер. Тоді ясний сонячний день не видно сонця. Здається, що воно заховалося за сіре хмари. Якось у червні 46-го року, коли я два тижні перебував у новому місті Новороді, де зродив фортецю, я був вражений, побачивши незлочинну кількість сторони. То була справжня дивина, сарана щойно навесні виплодилася, не вміючи ще добре, літати вкрила всю землю. Та й у повітрі було стільки, що не міг у своїй кімнаті їсти без запаленої свічки. Всі будинки були наповнені тими комахами і навіть стайні, стадоли, спальні горища. Ця капасть залізла навіть у підвали. Я наказав курити гарматний порох із сіркою, аби прогнати її. Та все це не допомагало, бо як тільки відчинялися двері на вулиці, вона одразу не залітала до будинку. Коли виходив із кімнати на вулицю, то ці комахи летіли в обличчя, ніс, очі, вуха. і так несамовито лазили по мені, що не міг навіть рота розтулити відразу ж влітала декілька комах. Навіть за столом ці кумахи давали нам спокою. Розрізав на тарілці кусок м'яса, перерізав одночасно сирану. Тільки норозтулів рота, аби ще з'їсти, як одразу ж мусив випльовувати кумахом. На досвідченіші люди не знали, як дати собі раду з тією незліченою кумашнею. Одне слово, важко все це описати, треба їх побачити на власні очі. Як я вже казав, понищивши все усе за якихось Два тижні, набравши сил, сарана летить далі. Вітер підхоплює її і несе в іншу місину, де вона чинить таке саме спустошення. Якось увечері я спостерігав, як сарана сіла на перепочинок. Комахи вкрили дорогу на чотири пальці з Навіть кони не хотіли по ній ступати, тож доводилося підхльостувати їх ногаями. Тварини нашорошували вуха укропіли, боялась вперед. Коли ж коні чавали комах копитами, то здолу знімався такий сморі, що важко було дихати. Я не годен був стерпіти то смороди, і змушений був натирати ніс оцтом. Весь час нюхати змочений в ньому носовик, який тримав при собі. Слід зауважити, що свині залюбки поїдають, все одно вона... Для них дуже смачна, від цієї кумошні вони швидко набирають вагу. Однак ніхто не хоче споживати таким м'ясом, бо ці викликає у людей увіду. Нарешті розповім, як ці комахи розмножуються. У цих краях вони залишаються до жовта, Хвостами виривають у землі нірки, відкладають кожного по 300 яєць, лапами нагрібають зверху у землю і здихають, бо живуть лише 6,5 місяців. Навіть якщо згодом починається дощі, яйця не гинуть. Тривали суворі морози, також не задивити мені ніякої шкоди. Дочекавшись весни, яка зазвичай приходить у середину квітня, і прогріває землю, сирана вилуплюється і розлазиться в усі біч. Шість тижнів вона неспроможна літати, тому тримається того місця, де вилупилася. А коли ж зміць набирається набереться сил, то прямує туди, куди не цей вітер. Якщо в цей час дме північно-західний вітер, то він несе ці камах у Чорне море, де вона знайде свого поїблення. Коли ж дме протилежний вітер, то ж неї і в інші країни, де цей нечіс спустошуватиме все на своєму шляху. Коли під час вилуплення молодої сирини починається дощі та лють безперервне 80 днів, то всі яйця гинуть. Так само буває влітку впродовж. Восьмі чи десяті дощових дня днів уся сирона здихає, вона не в змозі більше летіти, а отже, тутешні мешканці порятовані. Та коли стоїть сухе літа, таке буває найчастіше, мешканці краю не заспокоїться, аж поки у жовтні сирана не повинна. Я особисто спостерігав це впродовж кількох років, які провів у цьому краї. Якось я навіть наважився торкнутися її руками. Вона завтошкиє спалець і завтошки 3-4 дюйми. Теж люди, які добре розуміють на мовах, розповідали мені, що на крилах сторони халдійськими літерами написано попуст Божий. Тепер розповім про те, що цікаво я бачив за Дніпром. Там протікають дві річки Сула та супі, обидві впадають у Дніпро. Між тими річками живуть маленькі тваринки, яких тут називають байбаками. Своїм зовнішнім виглядом і розмірами вони нагадують барбарійських кроликів. Мають лише чотири зуби, два верхніх та два нижніх. Вкриті тваринки шерстю сізоватого кольору і як кролики ховаються в землі. У жовтні вони зариваються у нори і полишають їх тільки наприкінці квітня. Зимують під землею, харчуюся з тим, що зібрали влітку. Довго сплять, дуже щадливий, інстинктивно, наготовляючи на зиму. Гасають полями у пошках поживи. Якось спостерігав, як ці тваринки, лежачи на спині, тримали обома лапами на животі великий жмут сухого листя. Ці тварини допомагають собі тими лапками, майже так само, як мавпи своїми. Інші байбаки тягнули звірятку за хвіст, аж до входу в нору, ніби на санях перевозили листя. Тоді розносили траву по норах. Я декілька разів поглядав, як вони це робили. З цікавості навіть дійшов до їхніх лігвищ і розгрібів, аби оглянути житло. Побачив там безліч мали, малих нір. Одні вони використовують як комори, а в інших затягають померлих тварин, або використовують з якоїсь іншої метою. Живуть байбаки разом вісьмома, десьма парами. Кожна пара має своє окреме житло, між ними панує Злауда. Така республіка нічим не поступається колонією джол чи мурашок. Слід додати, що всі ці тварини двостатеві, а якщо у травні зловити молодих тваринок, то вони легко приручаються, на ярмарку за них правлять один суд, тобто 6 ліардів. Я сам виходив, двома, виходив двома, в двома кілька байбаків. Вони дуже смішні і приносять багато радості, ніби якесь мавпинячий білка. Споживають ту саму їжу, що й ми. Забув сказати, що це дуже меткі звіряти, бо ніколи не полішають нір, не виславши наперед дозорця. Він вилазить на узвище і, у разі небезпеки, попоражає тварини, які зайняти пошуком їжі. Запримитивши чужака, байбак стає на задні лапки і починає свістити. За цим сигналом ці тваринки біжать у схованку. А вартовий за ними залишається шістом доти, доки не впевняться, що їм нічого не загрожує. І відстань між згаданими річками Сулою та Супою не перевищує 6 миль, а від Дніпра до кордонів Москви буде не більше, як 15-20 миль. Саме у цих місцях водяться описані мною тварини, в інших місцях їх не побачиш, у всіх краях не можна нестися на коні очвал, бо всюди безліч маленьких шпарок, наче кролячі нори. Якщо кони напотраплять у них, то можуть впасти і травмувати ноги. Зі мною кілька разів таке траплялося. У травні черні селяни палюють на, байба... на байбаків. Вони виливають 5-6 ведро води в їхню нору. Тож тварини мусять звідтиля втікати, а біля входу в нору селяни прилаштовують мішок чи сітку. Спінмани маленькі тварини в людській оселі не забувають своїх звичок, а якщо їх у добре не прив'язати, то в жовтні вони зариваються для зимової спячки і можуть спати 6 місяців. У мене байбака спала два тижні, навіть довелося довго шукати їхні нори, або вулинати їх звідти. Виглядали вони зовсім здичерливо. У цих краях також виводяться перепілки з блакитними лапками, проте їхнє м'ясо вважається отруйним. Також у дикому полі біля порогів уздовж діпра мені траплялася тварина, схожа на… Нашу козу, але з тонкою гладкою шерстю. Після ліняння – це шерсть м'яка, наче шовк. Пізніше стає твердою, жорсткою, набуває бурого кольору. Але не як у кози. Ця тварина має два олискучі-білі роги, і руською мовою називається «сугак». У неї добре розвинені передні і задні кінцівки, і відсутня носова кістка. Коли вона пасеться та ступає назад, інакше не вміє. Я куштував м'ясо цієї тварини. Воно таке ж смачне, як і м'ясо касулі. У мене зберігається її дивовіжний рог, білий, олискучий і гладенький. У цих краях також буваються олені, лані, дикі кози. Які пасуться з цілими стадами. зустрічаються також кабани немовірної величини і дикі коні, що ходять табунами по 50-60 голів. Вони дуже часто викликали у нас тривогу, бо здалеку ми приймали їх за татар. Ці коні нічого не варті в роботі, навіть ті, яких приручили ще молодими. М'ясо їхні ніжніші від але, як на мене, на смак якесь прісте. Тутешній люд приправляє це м'ясо перцем, тож запах трохи перебивається. Старих коней, що їх важко приручити, ведуть просто на Після чого їхнє м'ясо продається, як барана чи воловна. Крім того, такі коні мають пошкоджені ноги, бо зроговіла шкіра так стискає їхні копити, що їх важко очистити і вони зростаються. Через це тварини. Тварини не можуть швидко бігати. В цьому, на мою думку, виявляється Боже провідіння. Цю тварина була створена, або вона служила людині. А коли ж перебуває поза людською опікою, стає кволою істотою, не навіть бігати. На берегах зраданих річок гніздяться безліч птахів. У них таке велике горло, що здається, ніби всередині масиви ставок, у якому зберігається жива риба. Яку у разі потреби вони поїдають? Схожих птахів я бачив у Західній Індії. Також тут гнізді – це незлечена кількість лалек. На кордоні з Москвою можна побачити чимало буйволів та інших великих тварин. А також білих зайців і диких кутів. У цьому краї, неподалік Волошини, можна... Надибати довгорунних баранів із дещо короткими, але широкими хвостами трикутної форми. Трапляють також барани, у яких один лише хвіст заважки за більше як 10 фунтів, понад 10 дюймів у діаметрі, а на кінці загострений, повний смачного товщу. У багатох і знатих людей можна також побачити псів і таранських коней. Вони посмуговані, наче леопарди, дуже гарні і привабливі. Зазвичай їх упрягають у карету, коли пани їдуть до королівського двору. У великих недоліках цих земель брак солі. Або якось зираєте, цьому її привозять із покуті землі, що простягалося на кордоні з транс належить ляхам. Цей край розташований на 86 міль з ліцеля, як це бачимо на карті. В усіх криницях тут солона вода, з неї видобувають сіль так само, як і ми. Повитавляють із неї маленькі хлібини, за втошки один і за втошки два дюйми. Триста таких маленьких хлібин продають за один челях. Детешня сіль дуже смачна, хоча й не така солона, як наша. І ще тут добувають сіль із пополи, вільхи та дуба. Вона дуже смачна з хлібами, називається Коломийською. Поблизу Кракова також соляні купальні. Там сіль вельмі гарна, наче кришталь, а місцевість називається Воличка. В тому краю також бракує смачної води. І гадаю, що саме через це і спалаха хвороба гостець про яку я вже розповідав. Клімат України. Хоч ця землі розташовані на тій самій широті, що й Нормандія, але зима тут суворіше та холодніше. Та про це розповім згодом. З поміж того, на що слід звернути особливу увагу, то це морози, які останніми роками такі тривалі, суворі і сильніші, що неможливо їх витримати. І настільки. Не тільки простому люду, чи тим, хто йшов із військом, чи перебував у війську, а й худобі, наприклад, коням або іншим свійським тваринам. Тим, кому трапилося, несподівано пережити такий мороз і не поплатитися за це власним життям, вважає для себе щастям, що виплутався, втративши пальці, рук чи ніг. занапастивши ніс, щок вуха вухо, і навіть ту частину тіла, якусь почуття сорому не смію називати. Багато людей мають сильний організм і не піддаються такому раптовому охолодженню, але все одно у них з'являються рани, такі ж болючі, як від опіків чи ліхоманки. Я переконався, що мороз може бути таким потужним, і сильним, наче пожежа, і здатний усе винищувати, з першого рани за вбільшки згорошеного, та вже через кілька днів, а інодії – годин, вони збільшуються, швидко розростається, вражаючи певні частини тіла. Саме так, мої знайомі, ні за що ні про що занапастили свою найбільш делекатну частину тіла. Найчастіше мороз вражає несподівано і неможливо нічим зарадити, тим паче, коли не вжити запобіжних заходів, внутрішніх чи зовнішніх. Буває, що він замерзає на смерть митева, може сказати, що це не спокійніша смерть, бо довго не мучишся і помираєш у вісні. Коли перебиваєш у полеч, скажеш верхи на коні, або пересуваєшся карети чи на возі і не вжив необхідних заходів, тобто ти добре не одягнувся і не закутався, коли відчуваєш що не сила боротися з таким сильним морозом, холод пронизити з голови до ніг, найбільше страждають кінцівки, ніс, щок і вуха. Тебе охоплює сон втома і не стерт, не стримне, хилить на сон. І якщо в такий момент не знайти в собі сили подолати дремоту то можна загинути, заснути вічним сном, і більше ніколи не прокинутися. Таке траплялося зі мною, я кілька разів виникав смерті, бо слуги мої, міцніші і краще пристосовані до таких сильних морозів будили мене тільки, але я починав дримати. Дуже небезпечно також є обмороження. Від нього можна загинути, і смерть – це настільки жахлива і страшна. Людина так страждає, що навіть найміцніші люди перебувають у два велосківі біжуїли. Уражена ділянка чи стає червоною, холодною на дотик і втрачає чітливість. Таке серйозне ошкодження може навіть призвести до ампутації. Холод пройма аж до крижів, перехоплює поперек, не рятують навіть лати. Здається, мороз пройма навіть внутрішній шлунок і кишки. Така людина ніяк не може наїстися. Навіть після споживання м'яса чи бульон відразу ж усе верне назад і з жахливими болями в шлунку. Ці жахіття важко писати словами, хворий весь час тогнуть, кричать немовбоїм, відтягають чи виривають нутрище. Нехай учені лікарі висловлюють свою думку про причини цього страшного жахливого болю. Це не є моїм завданням. А я лише додам, що на власні очі бачу внаслідки цієї немалосердної надуги. Завдяки цікавості кількох місцевих мешканців, які зробили розтин кількох померлих і виявили, ще більшість кишек. Почерніло, згоріло, ніби до докупи. Тож ми переконалися, що це недуга взагалі невеликовна і неможливо збирати хворим, які без перерв воно кричить історгнув вдень і вночі. Здається, що нікого не стане його останнього годину. Ми відчули на собі люті Морози» у 1646 році, коли польська армія вступила в московській володінні, очікуючи на повернення татар. Ми хотіли дати їм бій відбити численних бранців, але мороз був такий пекучий лютий, що ми змушені були знятися табором з обраного місця, втративши дві тисячі воїнів. Більших частина загинула, так я це писав вище. Решта стали каліками. Від морозу загинули не стільки люди, а й коні, хоч і вони набагато сильніші і витриваліші. Під час нашої кампанії понад тіші коней відморозили ноги і не могли більше рухатися. Серед них і шість коней із кухні. Польор... Польного гетьмана Потоського, який є нині коронним гетьманом і каштеляном краківським. Саме тоді, коли ми спинулися біля річки Мерла, що впаде в Берестен, і розгулявся сильний мороз. Єдина раза при таких морозах. Звісно, на ліки, а тепло вдягнутися, закутатися усе, що можна зігріти, і вберегти від такого лютого холоду. Я завжди, у чи кареті, тримав на колінах пса, який зігрівав мені ноги, а також кривав ноги товстим бавовняним концукоцем або вовчою шкурою. Обличчя руки і стопи я розтирав спіртом, а зверху накладав якусь суху тканину чи змочену в спирті пов'язку, бо вона на мені не висихала. Завдяки цьому та за Божої ласки я зумів уникнути тих бід, які щойно описав. Морози ще важче переносити, коли немає змоги з'їсти теплої їжі чи випити чогось гарячого. Тутешні люди звикли трічі на день пити тепло пиво, додаючи туди масло, перець, хліб. Це заступаєм суп та рятує від лютого холоду. Шлюс. Про те, як обирають короля в Польщі. Після смерті Сі III ІІІ, архієпісткоп Гнезненський посів його місце, або очолити і правувати конвокаційним семом, який було скликано у Варшаві два чи тижні по смерті Суверена. Негайно прибули всі сенатори, аби порадитися і погодити час, і місце елекції нового короля. Дійшовши згоди, сенатори повернулися до своїх маєтків і скликали там свій сеймік. Вітак під шляхта, їм негайно зібралися у визначені місце і час. Тим часом починається обговорення процедури виборів нового короля, причому кожен висловлював свої симпатії щодо кандидатур. Після тривалих суперечок нарешті з поміж численних кандидатур погоджують кілька і спосередньо яких депутати, які братимуть участь в елекції, виберуть лише того, а не іншого кандидата. Далі кожен із них у своєму воєводстві обґрунтове обранні тієї чи іншої кандидатури. Отже, представники від воєводств є першими, наймагутнішими і найвпливовішими особами під час голосування на Сеймі. Які воєводи вони промовляють до цього загалу? Бо, перш ніж прибути на СЕМ, вони узгоджують свої погляди, доходить до єдиної думки щодо питань, які мають прийняти, а які відкинути у своїх воєводствах. Одне слово, все в їхніх руках, бо не можна прийняти чи відкинути якийсь пункт ухвали без їхньої згоди. І якщо знайдеться хоч один, то заперечить про якогось рішення і голосно на вибухне Невальна! Тоді рішення не буде прийнято. І такі привілеї мають вони не лише під час виборів короля, а й на кожному сеймі, який можуть зупинити чи скасувати все, що ухвалено сенаторами. У речі посполітті вони керуються такими основними правилами. Перший, жоден шляхтич не має права претендувати на корону, а також віддавати своє ім'я чи голос, щоб стати королем. Друге, вибране для номінації, мусить належати до риму католицької апостольської віри. Третє, то, якого буде обрано, може має бути чужоземним князем, або не мав земельних вугідь у їхньому краї. І хоча сини його будуть княричами, що народилися у цьому краї, тим не менше вважатимуться чужо чужоземцем і не матимуть права на спадок чи родині землі, як ведеться в тотешньої шляхти. О чому їх можуть обрати королем, як, скажімо, трапилося з королем Владиславом IV, який на час смерті свого батька короля Сі Зігмунта III був старшим княжичем. Згодом трону спадкував його брат Ян Казимир, нинішній король. І це жодним чином не вплинуло на засаду обспадкування королівської влади. Наведемо порядок, якого дотримується під час Олексі, вона зазвичай відбувається у відкритому полі. За півмилі від Варшави головного міста міста Мазові, де розташована королівська резиденція. У тодішньому замку завжди відбувається Семі, оскільки це місто не мов би центр усіх об'єднаних відповідь польської коронної землі. Місце, де відбувається Олексія, розташоване за півмилі від згадленого міста у напрямку Гданська, де розбитий невеликий парк на 100-1200 кроків у окружності. Парк оточений глибоким ровом на 5-6 стіп завширшки для того, щоб туди не забігали коні. Тут столовлено два великих намета, один призначений, власне, для Олексії. У ньому засідають сенатори, другий для послів від провінції, які тут проводять наради перш ніж з'явитися перед великим зібранням Сенату та доводять до присутніх покладенних в них за повноваження. На що вони можуть погодитися, а що для них є неприйнятим? Такі наради можуть тривати до 6-7 годин. Під час тих розмов висуваються всі можливі аргументи на захист своїх привілеїв. Під час Олексія, покінного короля Володислава. дискусії тривали понад два тижні, і за цей час довкола великого парку зібралося понад 80 тисяч кінних вершників, сенаторських воїнів. Кожного сенатора тут підтримує власне війська, в одних воно менше, в одних – більше, як скажемо краковського воєвода, яка тоді налічила близько 7 тисяч осіб. Кожного сенатора також супроводжують друзі та слуги, вони стоять Бойовим порядком добре добро озброєні та, та у разі не незгоди готові кинутися у сутичку. Під час елексі, шлях та всієї країни на поготові, трима нових стременах або призвідси про якісь швари чи невдоволення їхніх послів будь-якої мети скочити в сідло і вихором налетіти на того, хто наважився зазіхнути на їхні привилегі чи порушити їх. Врешті, після довгих засідань і тривалих дискусій, вони узгоджують кандидатуру то. Кого буде обрано королем. Кожен у цьому підписується, принаймні найповажніший посеред сенаторів і депутатів. Про це оголошується не того ж дня, але ще не завтра. Повернувшись до свого війська, сенатори наказують жовнірам шикувати у бойовий порядок відповідно до вказівок Гетьмана, бо всі тепер стають під великий штандарт корони. Далі луна, лункови гукають «Віват король!» називати його по імені, тричі вигукнувши. Це привітання, палять у повітря з гармати і мушкетів, вчуються радісне, задоволені вигуки. Тоді присутні на семі піднімаються зі своїх місць і найповажніше вирушають за обраним королем. Він на цей час перебуває у поселенні, що за півмілі від місця Олексії, привітавши його від імені всіх воєводств, віддають йому шани, повідомляють, що Сем обрав його королем. Вони прохадять його погодитися взяти під свою владу. Розумна і розважна правда запевняє, що він матиме у їхній особі вірних і слухняних підданих. Коли король дає свою згоду, сенатори показують йому свої статути і привілеї, хоч і не так їх добре знає, а новообраний ново король обіцяє непорушно їх дотримуватися. Наступного дня у соборі Ставияни, у Варшаві перед святим вівтарем король складає присягу. Ось умови, які йому зачитуються у присутності всього поважного зібрання. Перше, він ніколи не матиме зиску з майна корони, але щось того, що йому визначається. Друге, він не має права придбати жодного шматка землі своїх володінь. Третє, він не видаватиме грамат чи розпорежень про посполіта рушення, якщо цього не схвалить сейм. Четверте, він не має права після 24, 24 годин, як скоєно злочин, видавати наказ про арешт польського шляхтича, хіба що злочин спрямований проти короля або означає державу державну зраду. П'яте, він не може оголосити війну чужоземні країни і не діслати туди послів у державних справах, без згодна речі посполіти. Шосте, він погоджується на присутність при своїй королівській особі трьох сенаторів, які становитимуть сенаторську раду, стежитимуть, аби він нічого не замислив чи не скоїв їм на шкоду. Усі три сенатори почергово очолюватимуть раду, так що король не прийме жодного рішення без їхнього відома. Сьомо, король не може одружитися чи справити заручення без дозволу сейму, також не має право залишити межі королівства без його згоди. Восьме, він не має права надавати шляхетські привілеї простолюдину, не зважаючи на його заслуги, хіба що він дів задля блага держави. Але і на це має бути згода Сейму. Попри такі умови, король має право і найвищу владу не тільки роздавати на власний розсуд церковні бенефіції, а й призначати своїх людей на державні посади, Однак тільки тих, хто належить до коронної шляхти, а також має військові заслуги, проявив себе на дипломатичній службі чи відзначився якимись вчинками заради держави. Для одних це нагороди, а для інших – заохочення або чинили шляхетне, були корисними і доброзичливими. Ніхто не має права звільнити ним особи без його згоди. Або не розглянувши це питання в суді, він також має незалежне право давати дозвіл або на його землях, спалювали дерево для видобування поташу та інших пополів, що дає великі прибутки, незважаючи на що в цього винищується багато лісу. Король скликає засідання і призначає його проведення. Це відбувається зазвичай що два роки. Вирушаючи на війну, король має право зобов'язати шляхту будь-якого воєводства, супроводжувати його, Тобто, хто відмовиться, може позбутися голови. Увесь його рід — шляхетство, а майно його конфіскується на користь корони. Ось як далека сяга королівська влада. Та хоч він і не король, але роки його зв'язані і діє обмежені багатьма заборонами. І не завжди він може сам приймати рішення, або робити так, як хотів би. Мусить погоджуватися і приймати речі, немилі його серцю. Але, попри все, він король держави, і усе чиниться від його імені. Шлюз. Про шляхецькі вольності. Польська шляхта рівна у правах. Між нею немає такої чіткої ієрархії, як це спостерігаємо у Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та інших країнах, де є герцоги, маркізи, графи, барони. Єдиними титулованими особами тут вважаються старости, що управляють маєтностями корони, який шляхта одержує від короля. За своє землі шляхта не сплачує податків, отже, бідних шляхтич, поважений на менше від БАТО, та найбільше поважений той, хто перебуває на службі корони. Кожен шляхтич, навіть найбідніший, сподівається з одного дня стати сенатором, якщо буде ласка його королівської мілості. Задля цього з юних літ шляхтичі вивчають латину, тим паче, що всі закони написані саме цією мовою. Усі вони мріють також одержати винагороду з коронних маєтностей, Том поспішають виявити свою доброчесність, вступити до війська і за нагоди виявити хоробрість, заслуживши похвалу гетьмана і за його рекомендацію постати перед королем, який призначить на державну посаду. Шляхта також наділена правом бората короля, як ми про це вже розповідали вище, а король не вправе після 24 годин, як сконний злочин, видавати наказ про арешт польського шляхтича, хіба що злочин спрямований проти короля, або зазначає державну зраду. Жодного шляхтича не можна кинути за гарати до завершення судового слідства. І проголошення вироку, причому до суду має викликати тричі. А винувачений шляхтич має право вільно пересуватися, клопотатися перед суддями навіть може бути присутній під час опитування свідків, які свідчать проти нього, не боячись що його ув'язнять яз... ув до оголошення вироку. Та навіть тоді, коли вирок оголошено, шляхтич може податися до монастиря, аби знайти там притулок. Бо у присуді зазвичай йдеться про смертну кару та конфіскацію майна, та карають шляхтищі за вбивство рівного собі. Так часто чинять злодії, котрі негодні боронитися власними силами. Адже вельможі нехтують законом і сунуть великим військом на того, хто переховується. Спинившись біля стін монастиря вони тричі закликають злочинця вийти і з'явитися упродовж години перед судом. Та вони не такі неї, або віддати себе в руки ката, віддаючи про свій. Відаючи про свій смертний вирок, а коли шляхтич не заявляється, то до присуду додають, що інфамія – це означає, що кожен зустрічний, зу -зустрічний має право вбити злочинця, де б, йому, де б він йому не стрівся. Те ж саме станеться з кожним, хто ділитиме їжу чи напої з інфамованим. Якщо протилежна сторона напочувається вельми сильною, то доход згоди із засудженим Одержавши певну суму грошей, задовольняє його прохання і відмовляється від усіх своїх претензій, тоді засуджений має право дістати королівську грамоту, що коштуватиме дві чи три тисячі фунтів, таким чином він прощений за свій злочин, тож позбувається прокляття і знову стає власникам свого маєтку, але якщо засуджений небагатий, як його супротивник, то мусить полишити край, рятуючи власне життя. Усе його майно конфіскується на користь корони. Це ті землі, якими король не може володіти, тож віддає їх шляхті у пожитєве користування. Проте, як то кажуть, із часом, і злочинним виглядаєм таким уже і страшним. Упродовж кількох років, друзі, залагоджують справу. Бува! Супротивник помирає або ж зм'якне його серце, і він пробачає злочинцеві. Тепер уже можна повернути собі маєток, якщо він того вартий. Тобто між військових людей не так усе ведеться. У разі, чи на злочину їх відразу арештовують, оскільки вважаються солдатами. Вони постають перед військовим трибуналом і після суду зазнають покарання. Шляхта має право орендувати державну землю. І не вважаючи це для себе принизливим, продавати все, на тій землі родить. Однак, як і у Франції, не дозволено займатися торгівлею. При особистих сварках чи образах, одержаних віч на віч, шляхто не мусить шукати сатисфакцію на вістрі шпаги. Якщо хтось почувається ображеним, то скликає усіх своїх прийтів, збирає най... Най... найвідважнішу челюдь і рушує у похід на встречу. Настріч ворогові. А як зійдеться з ним, то зав'язується сутичка, зброю не складають, док доки остаточно не розб'ються противника або ж не втрутяться друзі, не владна справа. Тоді замість шабель вкладають їм у руки великий калах, наповний тукаським вином. Настає час і вони зазичать один одному доброго здоров'я. Шляхта наділена правом розміщувати на своїх гербах корону і відливати стільки гармат, скільки її заманеться, будувати стільки фортець, наскільки це дозволять її статки, ні король, ні річ посполіта не можуть їй перешкоджати у цьому. Шляхти чи не мають лише право карбувати монети, тоді б вони стали справжніми, суверенними господарями. Колись вони докарбували від імені Речі Посполітою, а тепер лише від імені короля. І врешті, як ми вже згадували раніше, вони мають повне і беззастережне право велити селянами, які є їхніми підданими в успадкованих маєтках. Але над селянами, які мешкають на землях корони, які надаються їм лише у прожитеве користування, шляхти немає такої влади. Немає права такого вчинити самосуд населянинам, вбити без судового слідства, або ж безпідставно відібрати його майно. У разі переслідування селяни можуть з королю, який захищає їх і боронить їхні права. В своєю не, не можна засудити на смерть шляхтича за вбивство селянина, який належив іншому шляхтичеві. Відповідно до закону він може сплатити 40 гривень спадкоємцям покинува, однак рівно до рівня 32 су. І після цього вважатиметься, що він відкупився за скоєний злочин. Під час проведення судового засідання, засідання вистачить свідчень двох шляхтичів, аби визнати селяна винним. А щоб довести вину шляхтича, потрібне свідчення 14 селян. Чужоземці не мають в цьому краю придбавати у власність землю так само, як тотешні селяни, які хоч і мають земельне наділи, але не володіють ними, безумовно. І земель, що вони та їхні діти мають у довічному користуванні, отримують великі прибутки магната. Селяни не мають права нічого продавати чи видавати в заставу, а їхній пан може відібрати в них усе, що тільки заманеться, зате міщани можуть вільно купувати і розпоряджатися своїми будинками, садибами, що розташовані навколо міст. Це є одним із привілеїв і прав міста. Тож можемо виснувати, що вся земля в цьому країну лежить шляхті. Яка є багатіє за цього. Виняток становлять землі, які підпорядковуються короні. Вони не є матковими, про що говорилося вище. Тут Розташовані сели, які король віддав боярам. Вони вважаються вищими від міщан, але нижчими від шляхтичів. Король надає маєтності боярам та їхнім дітям за умови, що вони виконуватимуть військову повинність за власний кошт. Щоразу, коли коронагетьман матиме в них необхідність, за першим покликом, викликом вони мають негайно, Прибути і виконувати все, що від них вимагається. Це їхній державний обов'язок. Серед них більшість багаті люди, але трапляється дуже часто бідні. Загалом польська шляхта досить багата. Мазові, де шляхта ще становлять шосту частину тутешнього наслідження. Тому багато з них працюють на землі, не вважаючи ганебним для себе тримати леміш плуга, або ж йти на службу до знатного магната. Це вважається більш почесним, аніж служити Машталера, як це мусить робити найтопішим з Повнічині. Двоє таких служили в мене впродовж багатьох років, коли я перебував на посаді першого капітана артилерії і королівського інженера. В були уродженими шляхтичами. Родові маєтності шляхти звільнені від зимового роз... квартирування війська та розташування там військових гарнізонів. Однак вони мусять пропускати через свої землі армію під час військового походу. Військо може ставати на пості лише на коронах землях. Коли після смерті батька брати ділять відцівщину, то не старший серед них здійснює поділ, а молодший перебив першим вибирає свою частину. Якщо вдова вдруга виходить за ніч, то може віддати все своє майно тому, кого вона пошлюбала, таким чином позбавляючи спадку своїх дітей. Тож це що якщо не були виставитися до батька та матері. Шлюс. Про звичаї польської шляхти. Польська шляхта доволі сумірна і послужлива перед вищими від себе, воєводами та іншими державними особами Речі Посполитого. Толерантна з рівними собі і співвітчизниками, але дуже пихата, чванлива знищення від себе. З іноземцями, яких тут зустрічається небагато, зазвичай привіт, але не хочу з ними спілкуватися. Турків і татар бачили, лише на війні, із шаблею в руках. З московитими не хочу мати нічого спільного через їхню брутальність. Так само, як зі шведами та німцями, до яких тут відчувають таку відразу, що не лише не люблять їх, а просто ненавидять. Як чашляхи інколи вдаються до послуг німців, то лише у разі нагального потреби. Французи навпаки називають своїми братами, мають з ними сходу звичай та взагалі багато Вільно висловлюються, щире і житєрадість. Веселі люблять сміятися, під час піву не надають себе повнити меланхолійному настрою. Французи також дуже поважають і шанують цей народ, бо загалом це добрі, незлостиві, незло зличні і дотепний війни. Ляхи, що здобуло гарну освіту, досягають великих успіхів. Розумною виглядають пишна і велична у своїх шатах, носять коштовні хутра. Я бачив вбрання з хутра Соболі, яке коштувало понад 2000 ек'ю, і була здоблена великими золотими гудзиками, прикрашена рубінами, смарагдами, діамантами та іншими коштовними каміннями. З ними завжди багато челядь, слуги їхні дуже сміливі, відважні, вправно володіють зброєю, у цьому перевершити усіх своїх сусідів Боже. Ні на мить з нею, і справді майже завжди воюють із наймогутнішими володарами, володарами Європи – турками, татарами, московитами, шведами, німцями, а інколи навіть з двома-трема одночасно. Так сталося у 1632 і 1633-х роках, коли воювали з турками, татарами і московитами одночасно. Їм вдалося успішно завершити військову кампанію, ви, вигравши кілька важливих битв. Коли воювали з турками, татарами і московитими одночасно, їм вдалося успішно завершити військову кампанію, вигравши кілька важливих битв. Невдовзі 1635 року, Розпочалася війна зі шведами. За посередництвом королівського посла Мосьє де Аво між польським і шведським королівством у Прусі було вкладено мир. Окрім своєї щедрості, ляхи ще дуже гостинні, що наболива, приймають у дома друзів, які висловлюють їхній господі повагу. Раді вони і яких доти ніколи не бачили. Тож обходиться з ними, що наболив, ніби здавна знається з ними. В цьому краю зустрічаються дуже багаті магнати, які мають 800 тисяч фунтів щорічного прибутку з родових маєтностей, не кажучи вже про бенефіції від короля, що охоплюють шосту частину. Вони багатіють лише завдяки тому, що селяни мають право володіти спадковими землями. Тож все належить магнатам, котрі безперервно збагачуються часто у наслідок захопленнях з каси майна бунтівників і заколотників, які приєднуються до володіння короля. Однак шляхта побоюється, що король, розбативши такий спосіб, стане абсолютним володарем, тощинок перепонить його збачення. Готуючись до війни, ці люди споряджаються настільки дивно, що таких воїнів можна довго розглядати. Подам вам опис озброєння, яке бачив на панові Дачинському Ротмистрові тобто капітанові, косацькі хоругви, вершники, озброєні луками і стрілами. Насамперед, на кальчузі він мав шаблю, на голові залізний шаг, з якого обіруч зісала сітка, зроблена з такого ж матеріалу, що й кальчуга. Вона захищає потиліцю і рамена. Він мав іще мушкет або лук і сагайдак. До паска він причепив шила, крисала для гострені шаблі і ножа та викрешування вогню ніж 6 срібних ложечок, складених за величиною у червоний сап'яновий футлярчик. За пояс був заткнутий пістоль, ошатна хустка, невелика шкіряна торбінка, яку можна складати, у ній легко вміщається півлітрова горня, яким черпають воду під час військових походів. Мав також спеціальний сукняний Мішечок, велика торбинка з червоного полотна. Якщо вона плоска, то в неї вкладають листи, папери, гребені, навіть гроші. Нагайку, невеликий шкіряний батік, яким обгоняють коней. Два-три пічки шевкових шнурів, завтошки з мізинесі. Цим шнурком-шнурком зв'язують закупу вибранців. У серце висить на поясі з порталежного боку від шаблі. А крім того, ще є рік або чистити коневі. Рога, рота. Азаду при з боку. Азаду при з боку великий дерев'яний цебе, що вміщають відра води. З нього напувають коня. Ще були. Три ремінні пута – шкіряний ремень, якими триножить коня, коли пускають його на пашу. Якщо жогнир не мав лука, за плечима в нього висіла рушниця. Ладунок плоскочки керівна торба, в яку вкладають рушничні та пістол пістолетні набої, мав про собі рушничну викрутку і пороховницю. Зважте саме, чи людині озброєно таким чином легко зматися з ворога. Гусари – заможні шляхтичі, які мають прибуток до 50 тисяч фунтів щороку. Вони зазвичай дуже добре споряджені. Їхні кінь вартує не менше 200 дукатів, а їхні коні привезені з турецької анатолітольської Анатоль... Анатоль... провінції Караман. Гусари несуть службу, маючи 5 коней. Отже, в одній хоругві зі 100 списів є лише 20 гусарів. Вони у першій шерензі, створюючи так званий фронт. А позаду кожного чотирма рядами ступають слуги, списи у них завдовжки 19 стіп. Одвістрія до держака држ порожні, а рата ще зроблені з міцного дерева. На вістрі спасів моя ряд пропорцій, біло червоне зелено сине чорно-біле. 4-5 ліктів зав дошки. Ними настрашать ворожих коней. Коли гусари проривають з ворожої лави, то нахиляють списи, мчать на конях в атаку, тож пропорційне ветру перекручується, лякаючи коней ворога. Гусари, одягнені в панцирі, носять наручники, наколотники, шапки, цисюрки тощо. маче і шаблю, палаш, прив'язаний із Лівого боку до сідла, а справа довгий широкий меч п'ять стіп завдовжки, що звужуються до вістрі, яка має квадратову форму. Ним притинають ворога скинела з коня на землю. Палашем рубає тіло ворога. Шаблі б'ються і розсікають кальчугу. Вони воїни мають також при собі бойові молоти за важкі понад 6 фунтів і подібні до нашої чотирикутних пики. Вони добре наточені, насаджені на довгі держаки, аби розбивати панцир та шолом противника. Якщо їхнє озброєння та спосіб ведення війни нам видаються відмінним от нашого, то з подальшої розповіді дізнаєтеся, що їхні банкети і те, що на них діється, зовсім не схоже на звичай більшості народів світу. Магнати і багаті, і трохи бідніші, вельми щедро один в одного гостюють, залежно від своїх можливостей. З усією прикольностю можу сказати, що їхні буденні обіди набагато перевершують своїми стравами наші святкові банкети. Це стосується великих магнатів та інших урядників корони. Одні, коли вони знайдуть до Сенату на засідання Сейму, влаштовуються учти, вартість, яких досягають 50 чи навіть 60 тисяч фунтів. Це дуже великі видатки, якщо зважити, що і як подають до столу. Ти бачиш, що в цьому краї не вживають ні мускуси, ні амбри, ні пиралин або вишуканих приправ до місних страв, які в інших краях дорого коштують. Усе, що подають до столу загалом, приготуване доволі невміло і у великих кількостях витрати, пов'язані з усім Усім цим марнотрастом, десь також про слуги челядників, про що докладніше, повім, нижче, величезні. Отож, з однієї лише деталі ви склали собі вражене про все, скажу лише, що не раз я мав у руках підтверджувальні списки. На таких прийомах було битого скла на 100 талерів, хоч воно і, і недороге. Одна склянка коштувала 1 су. На початку банкети присутні 4-5 панів сенаторів. І з часом до них приєднуються посли, які перебувають при дворі, тож кількість гостей збільшиться на рахунок шляхти, яка супроводжує кожного з названих панів. Це 12-15 осіб, тож загалом товариства сягає 70-80 гостей. Вони сідають за три столи, які сувають під двома прямими кутами накривають розкішними тонкими обрусами і ставлять посуд, посуд із позолоченого срібла. На кожній тарільці шматок хліба накритий маленькою серветкою, не більше від носовичка, біля тарілки ложка, ніж відсутній. Столи ставляться у великій просторній залі, в кінці якої під стіною Розташований креденс із великою кількістю срібного начиння, обрамлений поручим у вигляді невеликої галереї, до якої мають доступ лише ключник і чилядники. На креденсі зазвичай стоять 8 чи 10 стосів срібних таць і така велика кількість тарілок, що здіймаються аж на зріст людини. Навпроти креденса над дверима містяться Сен, де перебувають Музиканти, як ті, що вирають на різних інструментах, так і ті, що співають. Вони наступають усі одночасто, а спершу починають скрипки, далі їм втирять корнети. А коли закінчать, починається спів дуже мелодійний, адже співають діти, які спеціально не мають такої нагоди. Музика звучить безперервно і триває, аж поки не скінчиться банкет. Музиканти їдять і п'ють іще перед початком гостини. Бо згодом з обов'язком займатися тим, чим їм належить, не матимуть часу сідати за наїдки та напої. Тож по після сергівів стола закладають його <кхи> різноманітними стравами, а тоді впроваджують до зали запрошених. Посеред зали бачимо четверо шляхтичів. Двоє з них тримають великий позолочений місник що, певно, три ступні в діаметрі, а також жубан. Вони підходять до високошанованих гостей, або ті помили руки. Тоді до них приступають два інших шляхтичі, які тримають забитви кінці догови близько трьох ліктів рушник, і подають його панам, аби вони витрали руки. А далі господар разом із розпорядником сердечно приймають гостей, сад кожного за стіл, відповідно до їхнього становища і титулу. Коли ж осіб повсідається і готові гоститися, їх обслуговують три кречі за кожним столом. Частують стравами, приготовленими і приправленими за дотешніми рецептами. Тут є наїдки з жовтим соусом із шафрану, із вишневим соком, який забарвлює соус у червоний і із перетертої сливи, що робить підливу сірого кольору. Усе м'ясо! Кожна у відповідному соусі нарізається великими, наче кулі-ковалками, щоб кожен міг вибрати кусень на свій смак. Тут не полюбляють супи, тож їх зовсім не подають до столу. Кожен від м'яса подається у тасах разом із бульйоном. А поміж тими стравами ще й різноманітні м'ясні паштети. Гості вибирають соус, їх завжди не більше трьох за смаком. Крім того, подають також воловину, баранину, телятину, курей. Надмірно, як ведеться у цьому краї, приправлених перцем і сіллю. Потреби у солонках немає, тож їх навіть не ставлять на стіл. І як тільки одна ста таз порожня, з'являється інша, наповнена, скажімо, квашеною капустою зі шматками солоного сала чи пшоняною або яєчною кашею, яку вони залюбку споживають, як і соус, приготований із корені, що у них зветься хроном, який натирають і заправляють оцтом. Він має дуже пікатний смак і нагадує гірчицю, подається до свіжої чи солоної воловини, а також до найрізноманітніших рибних страв. Коли закінчили з першою стравою і таці спорожніли, Більшість м'яса поїдають не гості, а їхні челять. Про що докладніше розповім далі. Усе прибирають, міняють скатертину і кладуть чисті тарілки. Тоді подають другу страву, зокрема печне м'ясо, телятину, баранину, воловину, що порізані великими куснями, більшими, ніж четверті туші тварини. Потім... Настає черга каплунів, курей, курчат, гусей, качок, зайців, оленів, сар, великих кіс і кабанів, числене дичини, куріпок, жаворонків, перепілок, різної дрібної птиці, якої тут дуже багато. Що ж до голубів, то тут їх ніколи не споживають, бо вони є рідкістю у цьому краї, як королі чи бекаси. Усі ці страви подаються не за порядком у, пере... у переміжку одна з одною і силою силеною салатів. Разом із другою страви подають також різноманітне фрікасе, як от пюре гороху з великим шматком сала. Кожен гість бере собі шмат у сала і ріже на дрібні куски завбіжки з гральну кіску. Поєдаю все це разом із пюре. Така страва вважається дуже смачною, і ковтають її, не пережовуючи. Вона має для них таке велике значення, що якби це їство не подали до столу, то ось вважали б, що їх погано приймали. Те саме стосується і нитку з пшона чи ячменя, до якого додають масло. Його називають кашею в голландську бру. А також страви із макаронів і сиру, запечені на маслі або маленьких млинців, які вмочають у тертий мак, розмішаний на молоці. Тож, коли другу страви, як і першу, завершені і сіл прибрана, подають десерт, залежно від пори року та місцевості, як от кисло молоко, сир та інші страви, яких зараз і не годим пригадати. Всі ці ласа ще настільки відрізняються від нашого десерту, що не віддав би жодної нашої страви за їхніх 10. Щодо цього ляхи вельми від нас відстали, але на рівних стравах вони розуміються чудово, бо у їхніх водоймах водяться чимало гарної риби. Вони дуже смачно і готують, додаючи різноманітні приправи. Тож навіть у пересичених гостей одразу ж з'являється апетит. У цьому вони вважають усі переважають усі інші нації. І це не лише, моя думка, так стверджують усі французи та чужинці, скаштувавши рибних страв. Усі одностайні у тому, що це дивовижна страва. Приправляючи її, не шкодують ні вина, ні олії, ні різноманітних прянищів і родзинок, ні соснових зерн та усіляких інших приправ. Під час обиду обіду п'ють вони мало. І то лишень пива, яке наливають у високі скляні галекі, циліндричну циліндричною формою вмістом близько 4 літрів. Туди скидають смажені на олії хлібні грінки. Я вже розповідав, що після першої та другої страв тази зі столів забирають майже порожні, хоча гості не їли багато. І це правда. Кожен їсть має позаду себе одного чи двох слуг, тож подаючи їм брудні тарілки, Аби поміняти на чисті, беруть і стати усе, що хочуть, і передають своїм слугам. А ті, діставши м'ясо, збираються у гурт і відходять в один із закутків, зали на або швидше з'їсти. Причому в томусь чинається не неприємний галас, на який ніхто не звертає жодної уваги. Після того, як панове попоїли, а слугу в закутку змали все, що дісталося їм від панів, Гості починають пити за здоров'я один одного, але вже не пиво, як перед тим, а власне вино, найкраще і не смачніше у світі. Хоча воно і било, біле, але добре таки червоніють від нього їхні пики. А хто випав за здоров'я свого товариша, подає йому такий самий келок наповний вином, аби той також випав за його здоров'я. Подають калахи самі, не вдаючись до слух, бо їхні стіл дістали невеликими срібними карафами та скляними пугарями, які швидко наповнюють, і так само швидко випорожні. Тому через 2-3 години як починається те приємне змагання. З подивом оглядаєш неймовірну кількість калахів, що стоять перед кожним із них. І не маєш віри, як усе це можна зараз випити. Та й на найрізноманітніших форм і видів, квадратні, трикутні, подовасті, округлі. І вони так швидко переміщаються у різних напрямках, що не впевнені, що небесні світила більш хаотичні та не випорядковані у своєму русі, ніж те, що тут твориться. І все це через безумовні якості смачного білого віна. Тож після 4 чи п'яти годин цієї приємної неважкої операції найбільш втомлені гості засинають, а інші неспроможні більш тримати собі стільки рідини. Виходять, аби звільнитися, і згодом повертаються. Готові продовжити змагання. Інші ж вихваляються своїми подвигами у таких самих, як тут, баталіях, із яких вони вийшли з витяжцями над своїми товаришами. Але все, що виробляють ці пани, не можна порівняти з витівками їхніх слуг, бо якщо вони і змитають величезну кількість страв, то ще більш нестримні у споживанні напоїв випивають у дестера більше вина, аніж усі гості разом узяті. Поводяться брутально, витирають масні брудні тарілки у рідкісної краси шпалери або ж обзвисаючи рукавий одяг своїх господарів. Однак ті, що пильнують срібний посуд, завжди мають бути тверезими, щоб у міру можливості не випустити нікого з будинку, допоки не буде зібрано усього срібного посуду. Але часто і вони не зможуть сповнити свій обов'язок, тож. Здебільше, після банкету виявляється, що не вистачає декілька речей. От і все, що побачив і почув я у тому північному краї, про його розташування, населення, релігію, звичаї і способи ведення війни. Якщо ж пригадаю, ще якісь факти, гідні вашої уваги, то неодмінно з усією щирістю виконаю свій обов'язок і поділюся з вами. Сподіваюся, що ви, великодушно, вибачте мені, якщо щось викладне мною, прийдеться вам не до смаку. Прошу також вам, вибачте мені, моє невміння, писати краще, ніж лише шевалє, який упродовж усього свого життя копав землю, відливав гармати і стріляв порохом. Шлез!